Al lepas al lapa, en Cendric, rastanya. Al lapa. Esta ciutat que sabe ans. Vas a fer Vol ir edo kontuzar bien arteko elkartasuna era duten arteko elkartasuna sentatu bisio te la gal. Hasiero bale pasatas bala. Arakorak Entra besteak ere da. Aldapate. Hajja yo o ga. Er so pon yo. Er so pon yo. Biziote dera. Bai, biziote dera. Darabagun eskaz. Bai. Bueno, bueno, azkenean berri, da gau beste saio berri bat. Bai. Egia esateko, azte hau izan da piskatoso gora beratxua, Ez, horretan eta inguruan, horretan batez ere, ba, bakizute bihar fascista atuketoriko direla eta hori, eta hori, bueno, handu da, mugimendu pila ba, gora beratxek zer, eta bueno, guk ere, bai, zintzilik errati bezala, eta partediko bezala, eta bai, hauzo, gaztanioko hauzo elkarte eta beste mugimendu Palestina, horreta, palestinarekin, da bueno, beste karte batzun bezala, horren du geha murgildutak, eta, bueno, egia esan, ba, bueno, el programa diteko ebilik ega lanola. Eta gero, bueno, eh, azken orduan, genun gal programatua eh, bi gombi datu, bat emendakagu, eh, kote kamatxo, gero, ingo du gorkazpena eta oibai dakagu, baina genun beste, beste lagun bat, eh, bi bat, Zaharar eh, lagun bat, gurea, eta hitzen pixka sajarari Zaharari buruz, azken, eta azken mugimendua, nola dagoen Zaharatu ari dena, eta bueno, azkenean, ez, izan du azken uneko bat, bian azken azken unekoa, justo arratsaldean Honeak azotarrola. Eta ezin izan du etorri, hortuan, bueno, ala nola... Hori, beha etorriko da, izan e, du etorriko dala, e, eta beha kazatzea, hori da. Bai. Ba, gogoa gogoa gese orain, gaur genun, genuna prestatua ba horrengo bateak utziko du. Eta gaur eh, <coughs> du gea ba hori, ere azkenunean e, pentsatzen ba bueno, ba ingo dugu pizka ditzagin, ba hasieran e, estandu dana, ez? Eh? eta herri arresi bat o herri mugimendua e, martxan jarri da fasisten aurka, ba bueno, hitzen dugu pizka bat. Astea honetan, e, gertatu den nola izan da, nola alkartu gara, zer egin den, gaurko manifa potenteari buruz eta bueno, eta tratatzen dena. Ba vale? Orduan, ba orri tornial ba ba berriekin hasten gabe. Ba ba vale, eh, lehenengo berria San Marcoseneko zar egoitza, eh, azarotik antz zeuden greban, uh -huh. a, asteaontano aurrekoan, eh, seinatu dute akorda. Uh -huh. Bai. Bueno, beti esaten digute grebak egitea ez dula ezertarako balio Baina behin da berri zaitu berri zaten duguna Baina e, greba bat iten duten bakoitzean e, Lortzen dira gutxeineko batzuk Ez, ez dugu esango dena, baina, baina gutxeineko batzuk lortzen dira Baina greba oso dutza izan da Azizien iaz Azaroan azar Azaroan azar eta bueno, e, lengua astea nola sinatu zuten Baina baina bueno, Ba, animotari izan duzuna borrokaan beritzi duela ez oh, dena mugitzen yeah. ez, ez ez du tzenina yeah, betegu urte asko jadia diskursoi behinda beriz sartu nahi dittera ez ez dula, ez dula ezertarako balio bos, bai, balio du mm -hmm. balio du eta behinda berriz floratzen da Hale, Bueno be, beste berri badak hau datorren ze oxiela gogeita seiian hitzaldi bat, bueno, eh, eh, ba, bat antolatu dute eh, Venezuelaren inguru, inguruan Azken aldean asko entzun dugu Venezuelari buruz Batez ere, bueno e, Gezur eta Gauza asko entzun dira, ez? Medio edo, komunikabide Nagusietan Eta, bueno e, Ni uste dut garrantzitsua izango dela Batez ere, porque, bueno, etorriko da e, Venezuelako konsula Euskal Herrian, Glena Cabello Hortzartuko du Hori da, irrati Konbidatoa izan denuna eta argi uti zigun, osea, nola, nola dauden gauza aktuari, zuzenean, eta gero eneko konpainz dela, bueno, internazionalista eta, bueno, irakaslea, UPU-benta hori, eta, bueno, venezuelarekin da karremana, e, alea, jundakoa da, internacionalismo, internacionalismo bezela, eta, bueno, ba, bentsat izango dugu, alde batetik izango da, e, sandu terez, e, bene, e, nola, zertan dagoen da orain venezuela, zegoeran, eta hori, zega ze usta dituzte buruan egiteko medikan aurrean, eta beste batetik, euskal herritik, zer elkartasuna, eta zergatikan orain hori hola bueno animatzen dugu nahi duena e, entzun eh gertatzen dena baina e, zuzenean handikan sin e, sin o sea, beste beste mediotica aparte, ba horra aukera izango da 826an <coughs> er, Reinaretoan eh 7an hasta azkenen hasta hori da eta eh Reinaretone bai 27 zazpian, Egon goral beste hitzaldi bat, e, sanitarioak e, genozidioaren aurka, mm -hmm. oda bai, eh osasun osasun gintzan ibiltzen dienak eh azaltzeko e, e, izango da oso konkretua, eh salud y hambre como de guerra. Mm -hmm. Oda bai, zut Gazan eh sionistak erabiltzanduten gauzetako bat izan dela e, laguntzarik ez ustea sartzen. Horria Osa, gozea erabiltzen dute. Arma bezala. Arma, arma bezala. Oi, yeah. onu, onu nik ustez, zuzenean dakala krimendak eh, erra bezala jarrita, baina, bueno, hola zioniztei bakiogu berdin zailela besteak eraten dutzena. Eta, bai zango da, hilano e, geita zazpian, dela osteguna, atxaldeko seietan. Usa, que, bueno, dakagurrengo astea, mapizkato, bai, hogeita zeio, eta zazpita, gero, e, inauteriak dira. O sea, que... Esto no para. Esto no para. <risa> bueno, esan ere, ya aprovechatuz, ya es, eskualdean, eskualdean entzuten gaituztela eta hori, ba, ere, ba, gaur ere hasik oziela, oi hartzunen, ez? Eh? E, ere, ite dute... IOTiak. Eta, bueno, ere, ba, politxa da hori, ez? Da pixka bat, e, e, euskarriko oiturak, eta hori, euskarriko inauteriat hori, ber, berpiztearen ideia dakate, eta urte batzu zutara amate, eta, bueno, ere interesgarria da. Orduan, <risa> gaur hasita, <risa> e, bihar ere... Gaurin txisoak eta getxiko ziren, horiago getxitira, ya, ja, zegoazki, orduanetako Baina bihar ere badago eta bueno, animatu emengo horretako jendea Ba, inauteri erritarrak ere gozatzea Hore, da Eta hori Eta hori, ya, ja, elkarrizketak egin sartzen, ya ja. Ez, ingo dugu zeta, e, bai Ba, egumba, bai logiko ja lagun. Barka barka barga zeia bai, ba ere erotuta. Ora, pentsatu dugu, piskal sartuko dugu, ba gabekoek, ba gaur ezin izan dute hemen gurekin, bai. porque sagate en concertua. Eta orduan eh indute prestatu bere saioa, prestatu grabatuta eta, eta pasari gutete. Orduan, bueno, e, ondo jutea berai en concertua. Eusten galtzala horren zakatela eta berna batean, horako zerbait, e. esan zuten e, Gero pasako digute urrengorako esango digute ean ea horak juntzen Baina, bueno, beraien dara bete dugute beti bezala ondo, eta bueno, horren jarriko dugu beraien zatia, A, eta ondoren Esan e, agestia e, dela martxabaten lehen notak e, versio bat aterazuten e, disko bat aterazuten saharako historiak eta da, da mm -hmm. bat. Da, da, zeon pentsatuta mi e, batortzekotan da ya du Verdi Maleo olida. eta ondoren ba ya alcanizqueta bakote gamachorekin hemendagola buru ondoren hemendagola begira Epa. el tope me Toika aparta Bagoa estoy ba, ba no, gola, gola. venga, venga. Zenbakirikabe alda pase Zenbakirikabe alda pase Zenbakirikabe Zenbakirikabe alda pase Zenbakirikabe Zenbakirikabe Zenbakirikabe alda pase Zenbakirikabe Zenbakirikabe Zenbakirikabe alda pase Zenbakirikabe Zenbakirikabe Zenbakirikabe alda pase Kaixo, kaixo, gabon guztioi! Y... Gabon, ekipo, zer moduz zaudete? Zer moduz zaudete? Ni ondo. Bai, <laughs> ondo zaudete? Bai, bai, bai. Bueno, gaurkoan badakizue ez gaudela zintzilik entzuzenean. O, oh, sepeina. Oh, Zeren, Nafarroan gaude. Arran yeah. digo jenen, konzertu bat daukagulako. ordun eh, ba, entzuten dezuden erako, ba, agian bokatuta egongo geha, alarde emango berreta joateko. Hori mm. bai, kontatuko dizue ze eh, junden gaurko manifestazio Arratsaldeko 7etan zegoen manifestazio. Ekitaldi bat dela eta. <risa> bueno, eta gaurkoan, Jorge, zer egingo degu? Pues hoy bueno, como siempre solemos hacer que traemos una canción eh, en relación al tema que se presenta en el programa y hoy pues el tema protagonista es eh, la situación del pueblo Saharawi y pues, la relación con el pueblo de Euskal Herria. ¿no? Y, entonces, pues vamos a presentar una canción muy bonita. Muy bonita. Bai, nola gaur elkarrizketa egin zaion bibari. Ba, erabaki dugu gukere ari hortatik jotzea. Eta, zehatzmehatz, gure abestia da e, Euskal Herriko oso abesti ezagun baten bertsio bat. Zehatzki, martxabaten lehen notak abestiaren bertsio bat. Eztap? De Mikel, bueno, la composizión musical, de Mikel. Hori da, eta galdetuko duzu zergatik, zergatikan. Ba, begira, 2008an, ekimen egin zen, Saharari kantari izenekoa, eta abesti, eh, hainbat abestiz osatutako disko banda. E, amabia besti dira, hainbat euskal artistak parte hartzen dute, eta Saharari artista batzuk ere bai. Ba, besteak beste, ditugu Mikel Laboa bera, Aziz oreka Horeka Einaute Lorrieta, Mikel Ordan Anari, Pello Reparaz, Ola Jainziarte, Ola Txalbador, eh, hainbat eta hainbat. Kontzertun emat egin zen donostin bere garaian, ez dakigu bat baino gehiago egin ziren, baino hor dago, ba, ba, egindako lana. Eta diskoaren barruan, eh, abesti, abesti ez gain, ba, badago li buruzka bat, eh, proiektua apizka bat azaltzen duena, eta azalpen hori ematen du, Cristina Berasain Entristanek, bera, bera lizarrako kazetari bat da, eh lan egiten du eta ba 2023an ere okerezkoanago ateratzen liburu bat, Sahara, Herri bat erresistentzian, e, eta ez dakitzen neurritan dago lotuta Saharari kantari, baina beintzat berak, berak eh jarri ditu lenbiziko hitzak edo ekimenaren aurkezpenean. Bueno, eta bere liburuan eh Saharare herriaren historia azaltzen du. E, eta batez ere azken finan gora aipatzen du, ba herri ba, ba horren duintasuna eta baita errezsistentziare batez ere erebeste ba, tradizio jasan e, eta gero. Eta bueno ba, esan bezala gure gaurko abestia ja behin biska bataaluta proiektua hau, martxa baten lehenak da eta martxabaten lehenoak agertzen da disko honetan sajarari kantari. Zeazki Aziz Abrahimek parte hartzen du, horekate isak eta Mikel Laboarena ere berreskuratu dute. Ez da, Jorge? musika Mikel Laboarena da, baina letra josean hartzeri eskatuzion. Ez da? Vale, eso es, eso es. Entones, bueno, pues, eh, esta versión que hicieron, eh, que grabaron, eh, pues, eh, vamos a hablar un poco de ella, de cómo está hecha a nivel musical, a composición musical. Y entonces pues vamos a hacer aquí una pequeña review Y, y bueno, eh, al, al inicio de la canción se escucha un instrumento Que yo no he ca sido capaz de identificar al 100% Pero yo creo que es el, el Tidinit o el Gimbri También llamado así Que básicamente se trata de, de un membrafo, membranófono Que, que es una, una especie de guitarra hecha con madera y piel de cabra. Eh, entonces, eh, bueno, es, es un instrumento que es típico del uh -huh. origen o sea, originario del norte de África. Uh -huh. Luego, es, es, eh, cuando, o sea, empieza así la canción, sí. haciendo como unas notas percutivas, uh -huh. pero cuando eh, sí que tienen melodías, por eso yo creo que es un tidinit uh -huh. y hace las notas de marcha, eh, marcha en Notak. Las primeras notas de marcha Battleen Notak. Eso es. Entonces luego acompaña <risa> eh Andrea Orécatex con su chalaparta de silex uh -huh. que bueno, pues eh, es algo propio de ellos, ¿no? Que utilizaron hicieron como un es un xilófono que tocan como una chalaparta, uh -huh. pero en medio de ser madera que eh, sí que a posteriores de la canción se escucha también chalaparta de madera, uh -huh. pero en la está la parte... de Silex eh, tocando eh, nota, o sea, eh, ritmos folclóricos pero con sonidos muy contemporáneos. Uh -huh. O sea, al final el darle unas notas a, a esas olas de no, de sílex, pues uh -huh. pues es lo novedoso, ¿no? Sí. Eh, qué más eh, luego también es eh, hay unos chelos que para mí son los que llevan todo el peso de la canción porque se llevan tanto la base como las armonías hay un momento un par de la canción que la, la chalaparta eh, no o sea, desaparece uh -huh, digamos sí. y le das da, eh, cuando chelos. entra un en juego de los chelos uh -huh. y entonces por eso tiene tanto peso los chelos eh, porque están en, tanto en la base como en, en las armonías eh, luego pues bueno eh, eh, las guitarras también aparecen por ahí pero es más ambiental ¿no? para dar ahí un poco de ambiente melancólico uh -huh. eh, también está el recital de miguel agua que bueno, sí. pues a nivel interpretativo es un recital poético, ¿no? poético que bueno pues su manera de expresarse era la que era y Y así le queríamos y le queremos. Y luego, pues, eh, la otra gran protagonista, que es Aziza Brahim, eh, pues se encarga de las melodías propias de la cultura saharaui. una artista saharaui, ¿no? Eso es, ella es una artista saharaui de mucho renombre. O sea, actualmente tiene más de 37.000 oyentes mensuales en Spotify. O sea, es alguien que está dentro del panorama musical bastante arriba. Y bueno, pues decir, por ejemplo, que ella en esta canción ha utilizado unos cantos folclóricos uh -huh. eh, propios de su tierra, sí. pero que es una artista con un gran bagaje a nivel, digamos, fusión. Uh -huh. Porque sí que tiene mezclas, o sea, utiliza a veces las guitarras eléctricas y utiliza eh, sonidos que no son propios de la música saharaui y hace música... De su, de su tierra uh -huh. pero con otro tipo de instrumentos uh -huh. y hay pues muchos artistas como este es el caso ¿no? de, de, de, que, que cuentan con ella para, sí. ¿no? para hacer este tipo de, de mezclas uh -huh. entonces pues, pues mi eres. conclusión de esta canción sería eh, o sea, de marcha Notak, eh, es que es una obra de fusión entre el folclore eh, Euskaldun y, y Saharawi uh -huh. que básicamente es ¿no? lo que tratamos Y aquí lo han conseguido a la perfección y que la música no resulta eh, melancólica, pero a su vez esperanzadora. Entonces, uh -huh. creando eh, junto con la letra que nos vas a contar ahora, Tunagre, pues una invitación a la reflexión. Uh -huh. Y ahí sería, hasta ahí, mi review. Oh, es que ricasco, Jorge! Bueno, pues si es así, habrá que escucharse el disco entero. Sí, la, la verdad que merece Tiene muy manera. buena pinta. Gañera, sí. eh, letra, datos... Eh, bueno, eh, ¿sangonuque...? Abestia guztiak euskaraz direla, e, baino arabieraz ere badatoz. Sarrera bera ere, aurkezpena ere, bueno, jero izkuntzatandatore euskeraz gaztelaniaz eta eta arabieraz. Bueno, eta gero, ba, letrari dago kionez den, denok ezagutzen dugu, eta lehen esan dugun bezala letra joxan hartzeka idatzi, idatzi zuen, eta elaboaren laubost albumean argiteratu zuten abestia humila beratziron eta laro gehian. Antza denez, baino ez omen hau berretxita, E letra hori, e, Bertolbrecht Brecht Alemaniar e, olerki, olerki gile eta antzerki gilearen e, olerki batetik e, egokitu zuten, baino e, omen dago frogatuta. Bueno, gero, e, antza laboak naizuen e, ba herri herri txikientzako edo bizilauteko borrokan, Zebiltzan herrientzako abesti bat sortu bate zere ba pentsa baldin bazan horren buelta baldin bazan zenolako nolako giroa zegon e, orokorrean ezta ba, ba non naiz zeuden martzak eta berak ere martxabat martxa nahi zuen. Eta hori, esan bezala, ba, josean hartzeri eskatu zion letra, idazteko, eta emaitza baikara ba, garria da, esango nuke Euskal Herriko, Olerki, bueno, famatunetakoa, zalantzarik gabe, baina potentenetakoa, eta eterrenetakoa ere bai. E, eta bueno, ba, ez dago, e, daiko argi dago zergatik aukeratu duten abestia hoez, horrelako ekimen batean, eta zergatik aukeratu dugunguk, e, zehazken finean, Abestia honek eraitza egiten du herrien eh, borrokaz, erresistenziaz, eta hitz egiten du bereziki ez, Barne inda horren eh, oldarraz ez elkartasunaren indarraz eh, azken batean ez gaude eginda esaten zaigun bezela, ba, ba lehiak, ibiltzeko, individualistak izateko, em, elkarren kontra ibiltzeko, baizik eta alderantziz, ez? E, Lankidetza, kooperazioa eta elkartasuna da beresgizakia definitzen duten e, ez eztaugarriak. Eta eta noski, ba barnegiendar horren baitan eta aldarraren baitan dator, ba, ba batzuetan erresistentzia, ez? Erresistentzeko gauza izatea. Beraz, behortxe ba, ba dezue abestia, berarantzungo dezue. Eta oraingoz, behanguk agure esango dizue gu. Bai. Esta? Eta... Hori es. dif... pa, da, gozatu zazue es. abestiaz. La eta... protagonista de nuestra sección. Bai. Eta biaste barru, beste zetaje, zen bakirik abe bat, eukiko dezue. Eix, emateix. Aio! Aio! Gabon! Aio, aio! Euskia gurtzen duboian nailurtako elurra Huarka da jauzten ibarrera geldigaitza den oldarra Gure baitan datza euskia iluna eta izotza Urratu dezakeen argia zuko duen bihotza Biotza bezain bero zabalik besoak eta eskuak gorrerik ikus dezagun egia argiz beterik burua Gugitza kurratori berea, denon artean geurea, eten dabe gabiltz zabaltzen gizatazunari bidea. Batek goze dira ueno, ez gara gu azituko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Ezinor nor Norbere buruan jabe Errek guztio bat eginikan Ez gabiltz Gerorik gabe Herrik asko, Nagore eta Jorgeri Baiti bezala argi konpletu dute Bait, placer bat izan da, berriz bere Beraien abestiaren berrizatea Eta nola prestatu duten da hori Eta bueno, e, bak izute batzutan iten dugula Zuzenean, aldugunean hemenen edo gurekin hemen partatze dute Eta eta gaur bezala bak, Kontzertu kontzertua zeukatelako, bain dute prestatu eta bueno oso polichada gaña bestia oso oso polichada oso polichada es gustartuta pizkat euskalerriko abesti bat saharareekin taola y ta bueno pues ahí oso polichada bueno me urguen a verme ditugu un vale está bueno ya el carrizcará vale da bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Blab blab blab blab blab blab blab blab la pasen aparecerá blab blab blab blab blab blab blab blab blab blab blab blab blab blab blab blab blab blab blab <risa> bueno, va y se ingresará el Tor, pues como decirselo. Es que dejás, reír, no? eh? a a la R, guine de la batería Torrocio Salduve. Vale, vale. Va, el Renoir de bu, Bai, bai, igualingo de aurkeztu aurkeztu Bizkaia eta, kote... eta gero ere itzaingo dugu beste gauzetaz. Bai, ote, nik gustut adal guztetar jotzen diola. Ke bai. <girrisa> Ze sautu deu? Eh, yes. diba e, haseria marraske diar eta baita ere ba zinegia fil laburrak eta bla. <girrisa> eta kasetari, kasetari diet, eh bueno, es esta pencha mira que va la egúnkari bueno ya ya ya ya bai, bai, bai, bai da ju justo kontrakoa ah, ezagik <risa> <risa> es e, o sea bai bueno guia da kasetari erritar kaseta zara kaseta ditzazu bai esa talai da de alvis de ferrera es que Bait, eztu horretan, bai, bai, pixat, danetatio ematen diogu, ez zure bai <laughs> Boa, nik nik usteetan, ondo da gola, ba, pixat, eh, askeneko, bueno, hasiko gea gaur, eh, gombidatu dugu bat, bat ere, borde gaina, esan bara noa izan zen Ego, koteta ezagutzen geha espalditik, eta, <risa> bueno, gaztañoko saioetan Nola, guere hori biltzen geha, bai, urtzi, eki eh, montatzen, ba, enduzera, bitan, gaztañon, zure gauza, garuketzen, orban, beti da nik izan dugu, hori, razioa, eta, guztu, gazua ditatez, zain dela, atzera zen gaztañola, zintzilitik gaztañoruntz, eta topatu ginen koterekin. Hai, hai. Beha, or, eta, ze, ostia izate. Eta, e, komentatu benion, gure aventura berria huez, ba, elda, sortu genuela, talde, ze, irratiza joa, eta, zan, no, hola, sortu ze, zan deno, ostia, ba, venga, ba, e, nahi dozunean. Mentorrel no, di, konmiki sortabatekin. Oida, oida. Autoditatu berri ez. Ze... Oida, Eta horren saltuzken, hor da, tasan eso. Bueno, va ba, dizugu, hau ba. hau komiki berria hau pixka bat eh saltzeko, mundikantaoren, zer datorren? Eta horretaz aparte bai zaiteko, ba zure zu naidu ba, uste, e, e, irakuriko dugu pixka bat, ba, nahi ne baizu zure biografia. Hemen jartzen dura justo komikiaren Aren asi eran, eh. De usted política ondo dago. E, jartzeko, e, o, oren elizaten urtsi tazuzer, zeak, azetar, izakizel, bueno, hemen osondo asaltzen da. Komikiaren e, asieran, jartze, ba, kote, kamatxo, koteto, oi hartzu, mila batzen da laro gehi, marrazki laria, eta zinegilea da, komiki, film, eseleko istetxea, eta independentea eusegunearen sortzailea da. Gehen bat, estoribuart, marrazki eta animatzaile bezala aritu da. Berna, bere animazio batzuk, Apaiz Kartzela 2008 bat, mm -hmm. Matxitzako 2008 bi, Popel 2008 bost, 2006 bost, bai bai bai bai bai, eta egok, komikiarloan egin ditu ere, bai batxillardegi bergaran, dela gaurkoa gaitzeno duguna, gaueko enkontrua, Citroi ur komikiar, Joseba Zerriuna india komikitan txalaparta 2008an, asfaldikoa da, hori doi, Andaut da eta tirak na parteitzen na parteit jo. Na parteit da doida... míticoa. Mi míticoa. hitzan e, de bai, oh. mentalen eta independentean eusen, bai. Eta gero bugatzo, bere filmatzuk, eh, filman aditua, er, er, er, er eh, la gran carrera, 2010amar, Elkartea cartea 2013, Don Miguel 2014ean, Pusleak portxaketaren jauregia 2024ean, honetaz gero hitzen go dugu porque Ni dela erakutatuen gausa atzugarri eta 21en komikirako txardegiren Korre, klika. Klikarrako ah, klika. Horrela <gibarra> bueno. I gustatzen den batzu jotzen dituzu eta bueno denbora asko daramazun honetan eh. Bixka, dai. Dai. Bueno. Bai. Bueno. Horrela zure daitza gietorria <gibarra> eh eta bai. Bueno, ba... Iztiango <girrit> bai. zer pixat, egon eh? ziratik nola... Ko, komik komik erakinazten gara. Bai, ba, komiki hau sortu nuen, eh, geuretik sortuak... Eh, ba, ibarkatu. Aber, gertu etukonez. <girrit> komiki hau sortu nuen, eh, geuretik sortuak eh, izaneko bekarari esker, eh, udalbiltzak sortu zuen eh, beka komiki gintzarako, eta horrek, ba, mantzian aukera, ba ba berriro komikira bueltatzeko ze ba garaibatean egin dituen komikiak ba, baina claro izan hori eh da hori danasan e, doanyi que es ni garaibatean egiten dituen lan gustu hauek ja edo bueno edo oso eta etzian bizitzeko mm -hmm. adibidez e, bueno beste Tirak eta horiek, ba, zerbait ordaintzen zatea baina zan zerbait simboliko gaztutarako taola mm -hmm. eta azkenan komiki bat egiteko jo ba e, ostori denbora jarri diote eh? eta behar da zu, hortala dedikatu denbora jarri eta hartazok, ba, ba, beka, hori, udalbiltzaren beka, eto izan eh, oso dut. No? Eta mm -hmm. aukera izan nu, ba, ba jorra, aurretik ja, jorratzen ari nintzen, txarrik klikarekin ari nintzen jorratzen gai hau, ba, komikira eramateko. Eta... Eta ausortu zen. Sortu eh? e, bai, e, e, zen hau... Bai, eta ausortu, bai, lehen bizi eritatu zen bi 2020 lan, bueno, 23 urte bukaeran, eh, ba udalbiltzak aterasun e, bilduma batean ona bostekoa izenekoazian bost komiki, e, bost komikilari bekatuak e, eta bueno, hori egia izan 17 bano, eh ba ikustea bost komikilari batera eta onitapa gogorra egin, baina zailagoa izan e, mugitzeko. Eta nire intuitzango, eh, ba bat gainera filmekin eta hori lan asko egiten, baina ez da soporterik eh, fisikoa inari emateko, eta ilusio ikara ya, editen <mimitra> eta azkenean ba, justo bukatu dut bimina eta hogeita lagurtea ondo, eta nekantarte bat eta editatu, auto editatu dut lehenan diz mm -hmm. e... Osa, auto editatu dago bai. komikioa Bai, mm -hmm. e, eta oso esperientzia polita ze, baita dut zundet, jende asko e, ba, edizioa egiten dute, ba, beste norbaitekin eta gero batzutan, e... Koordinazioa eta hori, bueno, araztuak sortzen dira Bai, bai Eta... Eta hori duzu dena, asirati bukera e, Komizioa, bai, kanienera no, Neuken aukera, kreatifkomun zan, ezagitzer Nik zututa, eta papiskan luzatu dut Eta azalpenekin asieran, eta uh bar -huh. Eta Bai, e, lukinun sortea ba, Lekutsi ziaten Inprenta bat erabazu e, Nafarroan, uh -huh. bai, kompresio Onean egin zitena Eta hor uh -huh. dut, ba, esan, ala 2.000 euro gazetiko ditut eta 1.000 ale <g gangs essa> Daliburuska eh, eh, Liskari bezala ya yani Askatasun piskatere Zuk zu induzude nada Zure, zure e, eta, eta, eta, eta Beste esan duzun betzela Beste batzutan, on honberda, beste Ekoizle bat, eta kizetan, eta kizetan Beste jende bat, igual Badago Ekoizlerik komiki bat Euskaraz ateratzeko Baina, baina, baina, aber, Ekoizlerik Ekoizle, osa, baina, editoreak Baina, Bai, Plaza Beltza edo eh, Gregorio Muro, nola da, eh, Arriet Ediziones uh -huh. eh, Plaza Beltza ez, eh, zera, Farmazia Beltza zana, uh -huh. Farmazia Beltza, eh, nola da, Astiberri, Astiberri. Uh -huh. Eta bueno, baitare txalapartak egiten ditu komikiak Brrr uh -huh. eh, Se selva lo caso el igual comi komikari... Bai, badaude, ba, azenean badaude, egia esan, garai batean etzeo el, eh? ez dakit, de repente hasitzen batzuk besteak eta mm -hmm. eta bain dago gente pillo bat, Marra, Jende pilo bat marrasten eta Kiston ikusi ba dineun filmak egiten eta azkenean naiz eta animazioa itendu dudan ba marrastea ba txat eskua ahí serán eta ikusten un comiguita e, ahí sale a ba, nere asparlico laguna marrasten eta joe elciano pilo empillo ba eta hori nek kan hori riña zerbait egiteko no, hori eh, hori egiteko baya, no e, dura, egin bar zen hola. Ura urte batzuk neurrun errecuperatu eta hori esan dutsuena xeran irakurri ez bezala ba bai. storyboardak mar, asko marras ditut baina hoiek ez dira Ibal, azaldo asalto boardeko hori storyboard ser, zerbait, da. storyboard da e, ba pelikula edo animazioko pelikula yeah. bat edo, dudan, e, ba edo ni berezik egite dut da egiten dira pelikula ba, normalak edo Oiek eh ficciosko pelikula dizenak ba oiek ba, grabatu horretik gidoia gidoitik abiatuta ba pelikula osoa marraztu ba nola grabatuko den eta hortarako ba gidoia irakurtzen det eta esertzen aise ez azuzenariarekin eta segun eta azuzenaria ba askatasun gehia edo matematika nazatzago edo edo normalean izaten da hideran esaten dit dana bisat E, nahiko zehatzetar gelo jaskatazuna amaten dit, e, lerro, lerro horretan jarraitzeko zoguten zea, estenak marrasten bai, planoz plano planoz uh -huh. plano eta bera joiak gida bat eukitzeko, kamarrak non jartzeko Baida. o daran drakoa oi da, ikusten daba ze, ze tamainan ikusten den aktorea ez? Oza, ikusiko uh -huh. zaio, ba plano bako itzean ze makillajea garrantzitsua izango da edo arropa, edo zapatak, edo, edo berde indutze urrunetik izango da, eta garrantzitsua izango da E, atrezo atraso edo o sea origuztik zenbat eta eh zehasta zug geiago eduki grabatela joan horretik ba lana horresten da eta eta horrestea gain ba ba hobeto e, ba prestatzen da uhum. eta bueno ikusten ulertzet da ez? kozako e, se horreko ber ezitasuna es ez oso, oso bizia da ze marresten dezute bereala dago jet de allá era Eta gero, eta... Nah, baina, karo... Baina, bizia da, ozala, unero hori da... Or, oso oso guztu ahiten dut, eta e, irudimena irudi asko lantzen dezu, esartzen zera zerrabe, papelutxadaz, gazo, eta gindoia, nah. dalat estu, oso, e, tu ha, ez du oso simplifikatu da, ez? Baina, gero, asmatu behar dezu gauz asko. E, asmatu baina, erabaki, ozala, gauz asko, ez? Gauz eh. ez? Eta, eta uno eh orduan zuzendu zuenola pixkat eh Arizena filma gehiago hartuta Eskaraldean e, filma laburra, que bueno pixkat e, bai, bueno, bat, e... eta, eta ikusten hain beste lagunak, ez nor Arizien ere pixka bat e, komikia eta hori eta orain bai. egin duzu hau eginda eh ondosen ikusten zura bai. e, sa e, dela en forma, ez da ez da en forma sa dela iteko, no porque hori por, gran chuchada eskoltzonalki. Bai, A, ober, oida. Ikusta, ba perrero jarrenaiz, bakizu bai, eh? da justo eh, Pasader hilabete batzuk nire burua torturatzen e, e, baina benetan gaizki pasatzen gozatzen ais esaldi bat beti gogoratzen dez zigorre zigorgarbat nere bizilaguna da bai eta atatzen eskalea ta ba ikusten ura udara nazan udaran eta gizon <laughs> etxearruan ala ordu chiquitan lanea eta ez <laughs> da ezan arratsaldean eta eta hola hileak daban hasia eta <laughs> eta gozatzen ais zigor egune bat e, esartzean eh Ja, ja, ja, lortu nuenean e, Zagurra esan, oso no dago Eko, oso no dago, ez dakitzen Zer dillaz nun, batele garbi ikusten Eta esaten dit jo, benetan, pentsatzen du momentu batean a, Topatuko nizula e, Elizako Eskinaiko, arriaiko eskaiten so como... Eta sinera, eta Apartatik igotzen Bai, bai, bai, eta Joen, benetan, bai, hemen eh, ba, Eta bakibartzan, joen, irekitzan Eta ben dago telesforo, eta eta lehenakari agirre, ez dakitzea, oza, eh? bineetan bako itxak, eta zer ropa, arropa jartzen zuten bata beste ha, hau, odi, hau, hau, hau, hau, hau, hau induzu piskat, eh, da historia baten buruz ba, er oida, edo, edo, historikoa da, gustiz historikoa da gustiz historikoa da, baina baina horre, asko, oza, nola baiten batean du ya, badagoela baina, historias dago, oza, es Historikoa dago da eza etixo o sea, e, eginkizu batzuk baina nola horri forma eman ez dago argazkirik ez dago Argazki guttik bide, bide, bideo horrik ez dago bideodik etagaraai <risa> haitan. Eta eta, eta, eta, eta, eta pentsako osatu behar da zi eta bukairaeta eta talo, jartzen ze pentsatu duzu dena. zeropa jarri eta gaur egun, O sea, da ba ba dago ezer, ba que asko, para hago asco. Será caso interneten astentzia be dirtzen eta caso askota gaieegi. -e. Ba, informazioa, eh, basu, ba, informazioa. Era, e <-x2> e <-x2> in eh? e en seguridadekin astentzia bilatzen, bilatzen, bilatzen, bilatzen. Ba, eta... Bueno, ba, edo biltzen, baztere kotxeak, ba kotxe bat azantzen maldin badaba, ba, ba baztere bilduko dut 100 kotxe, ara participa. Adivinés. Adivinés. Arantzazu es semana alterna. Arantzazuko ba, Arantzazuko obra ino obra ino retic, obra indagero. Vaya, Goiti Betig, eh. eh? un lado, ¿no? Para un lado, ¿no? O la otra vez. O sea, va a cerrar, vaya eta ja komikian sartuta eh zergatitze ardegi eta monzon Ba bueno, Monzón, Sauli León, Monzón iritsi izan eh o sea, dijo ni asmo bat neukan komikiko beka egitekoan ni neinu eh en el relato ba begira eta bar, es e, e, galtzen ari garen relato hori, es, eta eh ba batez ere badago etaren historia sorkuntza dela loraldi bat, kulturaren loraldi bat eta guztiz ahstuta daukago. Horidan ere interes izena, Nola e, e, garai ilunen, ilu, ilunenetan e, ba, hogei urteko gazteak elkartzen dira eta edo gazteagotik gazten dira ba tapaderak sortzen dituzte igual kirol talde batekin eupelixier zela txirridulari bat eta aldi berean ba guatekeak antolatzen dituzte taldi berean ari dira eh konspiratzen euskal kultura berreskuratzen eta eh berri bat beraien nahi dutena irudikatzen ez eta euskara ikasten bere kabuz eta Ja, unberka garai no son de nada hortik aste da baina eta esan No la gero ausan antigua, bilbo, garai horretan. Jaierregi ta, bueno, da bat, eh, niku utzet eh daukagun azainarik hundiena da, eh, euskera ba, batuari linguruan, e, si. egon ziran mende batzuk e, saiatzen Eta ezkerean, eh, ba, gazte hauek, ez eta sortu zuten gazte hauek Beraiek bultzatu zuten, ez praktikan, e, ba, gure herriontako ontako koldo mitxelena jakintxua eta gero beste lan zuena, esaten zuenean ezin zala ez Jardegerekin ados nago eta barbaina ezin da euskera bat, sortu beak esaten zuen Eta bale, ba, ba, beraiek sortu zuten Eta irri ontako, ostras, eta guzti honi ez geniekin Aurra poso ondio bat emozten, dena aurka zauratenean Exactamente. O barrungo, o sea, ba, bai, en la PP, gustis, Gaztek, o sea, bakarrikan beren iz, izbiderakarra izan amestea eta eta burrukatzea, ¿es? ez hain beste hain estrategikoa baizik da egin behar O sea, dute beste eta eta gero izan zen nahiko argiak, ba Ba, ba, lotzeko ba, gerra aurreko ba Munzon zamoieteko bat eta beste batzuk baita ere euskara batuaren alde saiatu zirela gerra aurretik ezin dantzutena burutu ba, eta elkartutzean gustiekin no, ohila gerotzi argiren eh bueno, komikia a ber Munzon zergatik sartu nuen Munzon porque e, esan sartu zitzaken asko baina gauza da e, beka hau e, udalbiltza beka e, burutu berrun herri batean eta herri horrek Eh, nire proiektuan ziiztu barzun eta e izan zen bergara ja, ber motzonekin no? bain, lottzen. Bainaarrentza baina barantzii bergaran gutxi. garrantzitsuuen mm -hmm. eh, eh, atatu nuen hirugarren ba, bilera bat ez da ez Oso ezaguna eh, bergarakoa. Eh, Euskaltzaaindiaren bilera hiru nagusi eh, esango nuke daudela, daude laugarren bat eh, bueno, arrasate eh, eta baina lehenengoa da ez da eza mm -hmm. <laughs> Ez da ezaguna lehenengoa. Ez es da esa da bai es da asko kontatzen da baionakoa hori klandestinaren betean e, sortu zuten hori hor sortu zan euskara batuarien lehengo erabakiak ez hemen asaltzen da komitean 77an horzendo bai eh 8an a 7 bai eses el la wean la wea la wean benezu Ez du hartzen urtea baina ebaionako da 2040ean. Ola sisten ja pixkat, elkartu ziena eta sisten pixkat hor honet Horre, Horrela bakipila bat hartu zituzten, eh? batzeser ireaskera ortografia aldetik eta bar. Bai. Eta gaur egun, ba jartzen ditugunak e, gutxi gorabena H A X T X ta, usteiek, R R eta bueno, eta gero lau urte ondoren ja Arizirenaren erabiltzetzi argilea, ja, elektoriaren egunkari eskutua ja ara erabiltzen zituen eta jakin aldizkariak erabiltzen zula ba eh 2. euskaltzaindia bilera hori da arantzazukoa, ez orduan ja ba horko apaiz guztia ez dela e, apaiz zarrak <risa> konparatuta besteekin ikusten a edo edo chanpartzen dugu edo gelditzen ed e, hemen benia, bakarrik ze ausan e, ba, kaleko jendeak, kaleko gazteak ba e, bai Eta gero dago, irugarrena dala, bergaran, irurogeitama biko, hor e, zazpin, sortzin, sortziko iraian. E, Irogeitama zazpin, no? Pone? Bai, bueno, hor e, e, da, sortziko iraian. Hori da, iraian. E, hor e, dune, or, hori, bueno, ba... Komikien ez da gehiagia sal, eza, saltzen baina bai ikusten da amene e, El Koro, Alkatea, eta hori ba, bergarako mugimendua izan zen, balenengo e, Alkate es frankista, ez? Eta kristu mugimendua. Ba, Alkate e, mugimendua sortuzten, baina. Ba, e, ikurriña, e, baita ere, ba, legalizatu zuten, martin ba, milarekin berda, baina komikian ez da saltzen, baina, txillardegi zartu behar, eta txillardegi torri zen, egin zen, irugarren bilera hori izan zen, ja, Eza e, mundu o sa, kaletarrean uh -huh. Eza paisa Garantzaztu, mazik eta Eza yeah, ekin bergaran Horra e, aurrean dago kristone Eraikuntza, unibertsia moduko bat Erriko plazan, ez uh -huh. e, Eta horra entolatu zen Bilkura e, uh -huh. hau eta, eta, bueno, bergara sartu behar ba, ba, Eta bergara ba, Gara hori, bal, lotu nuen baitare Telesforamontzonen, eta zer gertatu zen e, dago baitare telesforamontzonen etxea Zana, e, ba. bueno lechea jauregia, jauregia lasodorrea eta horto batu dut bueno, hor da uzkate artxibatuta, eh telesforo eta chiarregiren arteko gutun trukak eta ba benetazkoa e, erbestean zeudean, eh? eta argiterratuta gabeak eta letra, o Originalak, e, baina excuse datzi da. Eh, idasteko makina dekin. Horregatik klak klak klak klak klak klak, klak ah, da, a, da, bai. Eta gorduta Hori da, gorduta dago. Oro horreta dago, eta, eta flipatu, no? Eta beraz, beraien artean deskutitzen dutena, nik gero sortu dut egoera bat, batxi bat errgitartzekaz jotetan bizitatzea Montzonea eta edo Bruselaan elkartzen edo Baiona, edo Sadon Ivanel oitzune eta bar. Eta buruz buru jartzen ditut ditzik, baina berez, dia esaldiak hitze itzesit, eta beheren arteko batazka, o sea, eta oso... E, argi, esan ezak egu berez, dela komiki baina historikoa, baina historikoa, ez dela en plan, e, e, ba, batzutan ditzaten dia komikiako pelikula batzutan dia, como, e, ez da, ez, inmentzioa, ez dauda, bra. muchu para e, gertatu zena, baina... Osa, esaldiak daude, guztiak dira... O sea, testu gustia da da literala, Literal, ba. literala, literala. Ba, o sea, ba. gero det, ba liburu ez berdinekin, mm. ez? ba historia sortzeko, e, testu ingurua ta baina baita nire dira, o sea, hitz hitz, e, o sea, azaltzen yanen eko l'obicele navea que se te Baitare, baita ere, ba, Aldizkaritik ba eta bana hola gain Kriston fricada horregatik choratunes e, choratunes <laughs> erabakitzen da chiarregi da personaibat e, oso garrantzitsua izan dena arlo askotan baina tapatuta o bai, gustiz gustiz e, iuretan oitzaletan edo mm -hmm. euki nahi dutena Bai, bai. Oira Ni niso dut bereziki bea nahi dute. Ba, bai, da pasa da nik eh aztertzen jarri ta ikusi dudan mugimendu guzti horiek beha estaltzeko eta zelako gezurrak asmatzen dituzte beha eta bere familia eh ba edo, edo zigor kartzela Bueno, bueno, bueno, no la buche, eh. O encheo, es algo de paqueta zain. Yo dute, isu na, vaya. diru askatza, eh, beste mugi Isuna. Vaya mañana lo tuta dago. Azkenean, de... vera e, jarri zuten kartel bat, baina ez beraie. Za gente ja, pillaba, ja, baina justo beraie gana. Bai, bai. Ta ta ez, ja, da, ez da es la esta casualidad de eh, Agustín Yundi e, jakinduri bat se etxetji jan hasute, eh? ba. eta hori da guzti, o ez zuten eztabatu eh, nagutena. Ba. ba, eta gaina, bueno, gerontuda e, berarekin ere Kristoan estabatu. Eta beraien hori kontatu beharrean ari dira defenditzen eh zolaketa ba. ba. ba. absurdoen ba. ba. ba. kontra, idiota ba. ba. eta, eta bai, ba. eta... ba. gaina, gaina ja ari gaitzen ga honetaz, ba, egia da. Bebe eh, bera ere Donostian beti bueno, eh, hondura eh, gatazka bat da pixkat, herri eh, mugimenduan dizuen plaza bat, on, plaza sorrela, eta txiarregi beti ukatu da, azkenan herri mugimenduak ezetan ditu, ezetan da Bai, baina señala, plaza bere. Bueno, de hecho, es que txiarregi toponímiko bada, o sea, txarregi antiguo tarra da eta bere oh, eh, txiarregi etxea. Horrela. Eta txarregi etxea botazutenean, Oizan zen, laro gehiago, laro gehiago, laro gehiago Esan zu... bueno, usteret Ba esan zuten, eh, bueno, bat txihardegi plaza dintuko zailo Ez ez tallatu zioten, eta gaskuina plaza ah, eh. No ze bai apensar txihardegik ez por el es. ba, gaina, Ta, ba, gaina, eta, ba, eta dana da horrela Bala, argita garbi usten dute, hau ez ziotela Inoiz, inoiz, inoiz, eh, barkatuko, eh, en plan eh, Egin duen lana bai euskaragatik gatuk, eh, oh, eta sortu zuela Oídale, vera dute no batuta. Bueno, beintzat bai holako lanekin ta eri mugimendua aginduen lanarekin, porque lortu dute beintzat, esa git oficiala de noviembre. Bai, eri mugimendua es antiguo en ditute plaza bat, o plaza, es oficiala. Es oficiala. Está fusionada ta gainera eh azkenean urtero jartzen, jartzen du Azkuna plaza ta Aspian jartzen a pegatina bat, etzi plaza eta urtero ezaintzen da ba, mural bat egintzena baina mural bat ez o, ez udalerria baimena ematen bai, bai, ba, bai. lurra zaindu eta igual genea saiatzen da aliketa jetzen da elkarione galiketa sileitasuk gileen ematen da txukuna eta hori baina ba. da, egin da da, da ba, ba, no ba, ba. udaletxearen baimeni gabe da ba, ba, gainera badago ba, ba, ba, ba, tipo bat orain egiten dituna ba punto de mira a, keta hola cherriga ba, ba, ba, ba, bai, eta sin ba, ba, de sulatu porque zure murala ere bada hori da bai ez artezko bueno bai Olo, Eta, liburu hau uh, elitatu da, e, zara, bat txiharregi, deitzen da elkarte hori, txiharregi liburu tegia ekimenak elkartea. Lapisatuz, e, labur bilduz txiharregi elkartea, baina txiharregi liburu tegia ekimenak elkartea. Aldarrik atzen dutelako, donosti, oza, odaletxe azpian dagoen, e, alde zarrera, esan da zuna, e, deitzen da, udal liburu tegia ez daka izenik. Oza, txiharregik egindako lana, Alderatzen baldin badezzu koldo mitxelenarekin oso garrantzitsu da da e, mail askotan ez bakarrikan bakarikan e, hizkuntzalaritza mitxelena ez da literaturan, e, soziolinguiistiikan, glotopolitika e, gauza pilo batetan eta kezon asimetria dago ez bat daka e, koldo mitserena zea, eta eskatzen duten liburute da gaza txikia bat horre irrititza leku bat gogoratzeko azken finan e, ba, erabiltzen guztiok erabiltzen dugun. Euskara batua ba... Lehenengoa le le bueno, le le zepentxatoko zon txillerdegi gaur egun oa indiege jendea aito barizateaz eh, batua asmatua dala Euskaldunak. Bueno, Euskaldunak. Euskaldunak hori es, es claro. esaten. Euskalduna hori esaten. Bueno, eskigia da, asmatua da. Batua Kale, eh, asmatu zuten, erabakizuten. Est esta, es estandarra fa España España cuarentena apuesta norte. Ahora Euskera asmatu dela, es, herman, Euskera Jatorra, desela, ba eh, Euskera esmatua dela. Joder. Batua asmatu, bueno, pa azkenen. Vale, Jatorra, ves batua gutxi esteko. Bai, bai, bueno. Esa, es que es otro día, es Erdera batua erabiltzen dute, eso no. Bueno, hor e, duan, e, momentu honetan zaude de, Bishkat e, hau ataduzu, horrein dela gutxit, Ariza Bishkat zabaltze Uttarriliano, txaiango dut, duela iarrete bat Eta, bueno, e, Ariza Zabaltze, e, horrein dakau emengu hemen irratian dakau mai gainean, oso itxura, oso politxea dauka Ni usted eh bueno, el eh, contrato uzula gutxiola era l'indicador, historiko era dena, ta gero, orain aukera izango du gore, eh orain entzutenarik adien bezala ikusteko edo bizkat eh, azaltzeko, ez? Horretan bertan gaur bueno, itzaldi batzu egiten araitza, gaurkezpen bueno, batzu, ez? Bai, eh go de muri landaren. Landaren, e, goda, e, goda, bai. Ematxoan 10 e, bian. Ematxoan, ez ezaspitan. Bai, da. da Joseba Álvarez, e, e, bai patu deguna, eh. Porundoa, bai. Se metakobat. Aha. Gero, eta horretan zabe, gero, Arisa, pakizu errikeiakotan, o... Bueno, zalea, e... Zabatzen putezko, edo... Bai, pa, e, urrengo emerezian antxon, uh -huh. eta, bai, elkartuko naiz baitare. A ver, rebai intentsio da ta, mm. bueno, bai, bai. Bai, on, ondoraota, oni uste. Jaiera daukagu eh, e, txarriren klika dokumentala emateko baita ere, mm -hmm, o sea, zure garrochua era aurkezpenean zureta eta kontatzeko hori ere egotea, ba familia hori e bai, polita da, esker bai ori er, pizkatu ere, bera ere kontatzeko ba, esan duten guztia, bes, nola bizitzen dute beraiek ere. O sea, ba, me movia gustiaoa, beti daude hor honetan Beti gatas kanado. Arapatuta bai. Hai, hori da. Osea, dala auska, auska, da la hostia, nola gora ipatzen zaia todosia da ustaurtu zen bat osatzen den. Ma, bueno, gara, por, atzean bueno, eran errelatua, esan duzu, ai, errelatua. Eso simple da. Que taurida çandagona, nahi dute, nahi dute garatu. Si argi gikas du hori, nahi dute. Eta bueno, beste asko, eh, baina nahi dute banandu, be horre erdian, ikusi dudana Eta, buah, hemen dago erlatoaren aldetik, dago kontu bat, ez dakit e, irakurri ezuen komikia. Ez bueno. Bago ba, e, ba. momentu bat, esaten dula txihardegi, dana mugimendu guztia dagoela espainolistaz beteta, etaren buruzagiak direla espainolistak, eta saltzen du gainera irakurrikoet. Ba, irakurrikoet. Hau da, e, zutik. Zaurri garrera dago? Hama eta nueva izquierda revolucionaria vasca el euskera instrumento de la burguesía vasca lo que se llama cultura vasca no es sino cultura burguesa la lengua es una superestructura a eliminar hay que ir al internacionalismo por lo tanto nada por lo tanto, na, na, por lo vale. tanto hay que hay que no hay que hablar en euskera no hay, hay que hay que eliminar y ¿Es mentira que el motor esencial del pueblo vasco sea lo nacional? Solo un burgués puede decir eso. ¿Lo esencial? Lo esencial y no, y, y no puede no ser la lucha de clases. O sea, eso es el... Su, su, su, bueno, en fin. Eh, ¿Y cuesta, no la eh, basquenean ba, estatua, estatu, español con estatua, que era biltzendú? bogan e, Bogantzegoen marxismo Eta e, klase borrokan mm -hmm. Nola erabiltzen du guzti hori Espaino lizatzeko Mugimendua mm -hmm. Eta hori nahura Eta, eta, eta, eta, eta gaur egun zaila da hori Esatea gaur egon baina Baina txihardegi gizaten zunean zain, Beha bakarrik eh? mm -hmm. Beha bakarrik guztien kontra Esalatzen zitun berenguruko Esalatzen zitun julen madera Jose azur mendi Esalatzen zitun itxuak Itzututa zeu dela Eta ni gero gero da, dokumentela egiten egin dio Jose Sermen, bueno, eginzio un Jito Rodríguez de K el Carresquetabad, ni entzunura. Eta lasoiamatdio. Ez dute mm -hmm. ikusten. Uh -huh. Ostia. Bai. Uh -huh. Eh, auda au justo, ba, er, zukez hautzen de suosondo metauten, imaginatezu, gau ba, ba, ba, ba, ba. Agustia ira kurultzuenean zego pisarola. Ba, ba, ba. Bai, bueno, ego neiz ez dakitzen bategun eta pasaleska iru kafe ola dekir, guzten, ba, ba, ba. Ez, diz, Eta eta, eta Gainera, lehenengoan ikus esatopatu nun beha, hor geldituz alaz etopuan irakurtzen zuen, eta ziretzun bukatu eta zegoen emla nahidea. Zartzen zuen, zartzen zuen. Zartzen zuen. Zartzen zuen, zartzen zuen. Zartzen zuen, zartzen zuen. Ba, idio. ez da, kuriositatea, badago jendea eguali, hartzen duna eta ez duela rapatzen. Ze, ez que dazka, ingredientes berriak eta diabakar. Eso horri gutxin Eta... Eta da, karo, Benchur, segun, eta ze, asko, ba, eta segun eta ze, ze informazio daukasun buruan, ba, ulertuko zuo beto, gutxiago, edo ze aurren itzi dituzun. Zagautza batzuk adibidez, ezin ez dira ulertu, jendeak ez, ez dagoela kapaza ulertzeko ja. gori. Osa, eta, fundatu zuen eta, eta gegoen bea esaten du, eta, españolista, osa, Badago jendea, orain dikan hori irakurrita ere, a... esa. <ríe> Jaiando no, no, ondola, orion. Ganait bate, gero jakina, gero gero gero etorreko zena estesia, korregatiga. Bai, es, es, ez da kit, dik ezakid exactly, hori. Ezte, eh, esto da pa pa. Ez aski historia. Ba, de lu, one kemate du. Bai, bai, baña, bueno, gero chalotuzun hartu eh, zien eh, erabaki batzu, bestea ez. Bai, bai, bai, hori da. Bai. Bera ja no, eh? Por, e, komike bilduma bat, baina lehin berko zenurke. Ez, ez, ez, guztatuko ditzaiak, eh? Bona guau, bentsarau. Zer, baki zuzera akantxiarrik, aparte, idaztenzula zu la supergarbi, right. oza, oso zail gaitzaiak, arrapatzen dizu, oza, egiten du lergarri, eta entretendu garri. Uh -huh. e, aparte, ba bere familia jarri du dana, Creative Commons, eh, jakinpuntuz eh, gunean, uh -huh. beraz testu guztia daukasugor. Mm. Eta solo kontatzen ditu gauza asko batzutan la pertsonan eh ta da kontatzen zu hob beraz, daukazu kaso gidoia egiteko orain ere isaremen ideia motatzen airean eta hor bete lapurtuko da. Pero bueno, ya les salto como zakegu eh hola, eh itzaitu komos la idea moduan, bezek, eh gustatzen zu pos, gustatzen zure zure sortutakago. Ja, Sandra Busella, sortu egin, e, idatzi, marrastu, esken sea, finan zure lana e, eh? da, ekoiztuta, no da, hostia, e, posigoteko, eh, o sea, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. eso por. munduan, ez, Da dena informazio pilla bat, o sea, no se da, o sea, bueno, o sea, muy bueno. Pero no solo ir garan chuchuada, o sea, ematen dutenak, kisongar eta gau beste gauza bat o su policada internet ahora mañana en Gatzia que te hago, no, ¿no? se que, no <ríe> pues, que menos, hasta todo. Pero bueno, bueno este, esto lo que vayan rápido, ya, bueno, pero nadie ¿no te sabe que bueno, yo tengo policada ni personal que has cosado meto la cosa desberri. Bortatzea, ez, ba, komiki da, eta gero komiki historikoa, eta gaina, porre gabe komiki era pila bat, ez? Eta guai da, irakurtzen duan ere, ari zea sartzen ere gauz bat. Ba, nik eni matzen dira gauzak egitea, ez da, azkenean, komiki bat egitea... Eta zerrati, azpala, azpala, azpala, azkenean, komiki ekin, zerrati, komiki forma ba, azkenean, historia kontatzea da an ba, ere utseziko nere niia mester de película aquí nere ba, usatuko litzarake itea ba gazte buen historia bueno. eta sortu zutenekoak estu película egitea me beharko genuke e, estatu bat 50 e, milioi ba, eta estatua eta estatua hau algún egiten diren película película ba, e, ba, e, egiten dute ba Movistar de tubo e, ba, ba, e, lagundu hau ba, eta sortzen da e, ez da dirua bakarrik Gerdezu diuaa tres naga eta ez da bakarra, mm -hmm. eta asko daunaan da, da, soldatappean jendea ba, mm -hmm. egiten du goiak nahi duena boikoak mm -hmm. nahi Eh, edo el Goya gollak. Goya bueno en el Goya creo que dice Goya los Goya que tal Así que que podemos hablarlo un poquito de no? Que justo han andado vale en la entrada <susurra> ¿no? De repente ya <susurra> bueno, ja, no ja que ja, ja, ja, ja, andábamos por ahí eh, Hostia ya que castaño gran cosas hacen zune eh cherré salatzen y euske real buru da leuru at berez portada irakorreta es da que Eta gartzen azira batean, baina Asintzan inakusten, lehenengo erriktik arrapatu nindun Eta, bua, horre beti, beti keska horrekin, ez? Osea, nola mugimenduan atzean Dauden, jende infiltratua Eta gero ideiak, hemen komikian esaten dena Bate da idei infiltratuak mm -hmm. Eta batez gero, buruz, buruzagian Sartzen dituztela topoak Osea Osea, bai, bai Tardau, Beti horbendu da, beti Bai, bai, hor Atsando Bueno, va, ni usted, o sea, argita, argita, argita, es o sea, que era tema, da, ouais, pues va, en maten de Sudana, e de repente, conozcetese, e hice en maten de Sudana, contra con Urabidea, ¿no es? Hostia, puta, ¿eh? Oriba, incluso es una, o sea, men gente, gasto guste, ahidea, sin istuta, era cuente bate, hostia, ta, era cuente, ahidea era maten de Sudana, a mil guida, oiga, oiga, oiga, oiga, tío. Vale, a ver, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, gar kezkargi kezkagarriena. Ideiaek no ba, ba, jarraitzen ba, dute. Nola ba, hori ba, txerta, <laughs> ideia. Ba. Ba. Oso e, dituzte gauzak, eh, zakit, gau, dela, baina bihar gertatuko danarekin yeah. eta hor sorten dituzte zakit. Agit yeah. e, dituzte gauza batzu badakitela, eh, gatazka sartuko dutela, ez? Mm -hmm. Ba, Trampe ke hitu nerabakiak ari Ez zertarrakin, eh? bai, bai, oso modu ezagite bortitzak bai, bai, eta bai. ainz zuzen hori badakite sartuko dutela eta ja estigma dituzte eta kantzelatzeko batzuk eta besteak eh eta it oso, oso garatu eskatetresna hoye, tío. Bai. Ba hola da. Eta bueno, ba ezagite, eh ni honekin, on, bueno, e, e, eh neirozu esan komikari buruz, predikia dago, eh, ni Au ondatorri ja, miakara, e, asi ya onetiko, ya bueno, ni usted llama a porque dondugea la maga gorda, bat, e, e, bat eta badago mamia pila bat, o gogoak irakurtzeko, duan alde, alde batetik, honnon gozen, ba bueno, gendiari jakinaraztea orain dantzen un baudela, gero liburuak egongo eh, dira salgaida daude, edo ez hande sunt mila lez. Bai, bueno, Saldu Dirasco estáite. Vale, bai, eh, de punto Axe Losteko edo bueno, aportu. Bai, eh, a ber da, da de bueno, horretan niko usteleku gustitan. Se, en ba badago arkaitzan, dago, dago xenpelar liburu dendan, noski liburu dendan, uh -huh. eh, Landaret, eh, Josemir en kioskoa nor nisen undoan, uh -huh. eh, realizarán de bacarra bakarra enchu mira gente de realizarán kiosko bacarra de la hostia la horida que insal Oidara... era kiosko rajote eta eta san beko sin una batzuk eta eta jartzen ditu gararen gainean, hor dazkabbeian. <gallar gallar> e? Igual jendea petxatzen du gararen gehi-garri <gallar> baltala. <gallar> ba <-zakit>, baina... baina. <gallar> Beintzen ditu... Kote, soy José Mil Ritzarratxero, el kioskero Ritzarratxero, ekarri gehiago eta zagizera. <gallar> <gallar> eta, <gallar> kioskoena hori da, bestegun batean inberko dugu <gallar> zara, porque horretan zuen kiosko guztiak itxi duzte, azkena bixen itxi du, ja jubilatu dela. Garai batean izkineetan <gallar> saltzen dituzten saltzen dituzten periudik Eta hori garritzen Bai, bisena egoten, bisena egoten zenor? Ayerbego izkina, ba, izkina bai bai. Eso da, eso da pa otro tema, pa otro, hostia, ja, César eh. bueno, e, gure hemen saudela irratean. Ni naizun galdetu, o e, aparte Hau da esan dugun bezala, ba askeneko zera, ta bueno, hauda garretitua por la askeneko gausa, baina bueno, e, asko indituzu, ¿es? Hortikan zure bizitzan, ez, orla, eta bueno, batzuk e izan du aukera, eh orkesteko hori. Eta bueno, ni ni nenun e, entzun genuen hortikan, gaina gu hemen estan erun e, notizia bezela Nola egin zen un, osea, eh laburra, da, e, Puzlea bortsaketaren jauregia, batez ere, horretaz, ba, nola ateratzen iazu, bueno, eh se sola baina bai zen datua. Aurre, aurre zailkatua, ilkatua goia ezaretako bai dokumentala Vai. aurre zailkatzen dira eta gero hortik ja e, baben duan nominatzen zira uh -huh. bost eta hori ja kanpo kanpoamia, bueno, nintzen zan ostia e, den gaiarekin eta izan duzun ja. burrukarekin hori izan e, zantze hori, ostia da ni, ni... aurre zailkatzeko, bueno, arauak aldatzen duaz baina ba urte horretan izan zan e, segun eta zenbat zari eta autaketa izan mm. duzun beste jaialdietan Mm -hmm. ba, zoaz e, puntuak eta bat e, beraz esan nahi du oza, izan zaba nahiko justo da egte es, izan zen e, azkenen ba, hainbat jaialaldeteraanek programatu na izan dute eta gero ba publikoaren saria eta bar jaso du, da, da. eta beraz ju, juntabiltzenen puntu batzuk eta horretik itxi izan. Da. Gero, ja bigarren fase horretan, nominatuak izateko, bazkenean, e, hori da, bostkak eta bat egiten dutena, akademikoak egiten dutzen direnak, e, ba, bueno, ba, ba bat dutena, edo, edo film luzeak, eza, e, susan dut duztenak, eta bar, Eta hoiek azkenean, ba, daude mila bat, eta horiek bostkatzen dute azkenean ba, bera jenen eta hori, no, eta hori, eta ja. hori, eta hori, eta hori, eta hori zago gutxi nitun. No, eta, bueno, bueno, bintzat, irizte horre. Eh? Eta <laughs> horretat. Bai, abrotzaten un txamba. Ma... Eta ez da, ez da gutxi, bora, bueno, zaratak iteko. Guizan gui aukera, eh, gazta nionentzu eta, bueno, gaia oso, oso mutentea ba. da. Gaia... Beste batean ni uste dut, ematen dula, beste unbateako, ez, konbidatzen ditugu eh, pixkat, gaur indudu ah, pixkearen ikurua, miran, ni uste dut, gure iratizaioa, oza, unai dugu jarraitu hemen denboran, eta ah, igual, ah, ondongo zen, beste batean, animatzen batzera... Bai, imatzen du dana berridazteko historiak, ez vai, da. Bai, e, nina bi lori... Baina, ni, ni uste dut, nisturies agutu izut beti ez, ba, pixka e, bat, Informazioa, porque obviamente kagu lengua esas tekunez eh? beti ezadedu contrainformativa tauste dugu aldatu berdugula hori ez bai sortu informazio Eta kontatzen baina azkenan guzu se contraitaneado suna independentea contra eta contrainformatio ta kontra egitasko informazio eta gaurko kultura es kultura propioa izan sortzea asmatzea bai eta eta ikusten bad ba hori es, propio, hori irasten Lima. vamos siempre como a no? Ah, e, no, e, no no no no dice ni usted jo mintzat eh, zu eh, zu geindako lan desberdagai komikia bai ba, eh, e, zean sea mo con de eh, filaburra independente alejo sabes askotan bendito hori da beti da esatea hau dago na eta herritarte hau da eta eta oso saiada borrokatzea porque eh frente anda kagú da intent de subir sortzen desunean zerbait bai baina o sea, zerbait propio autentiko sortzen desunean seiatuko dira batzutan ensaiatzen bali badira cancelatzen favore bat egin dizakote porque igualzuk ez askaso mediorik hori, hori zabaltzeko eta iten badiren kontra ba askrean de... Bueno bai, bai eta vuelta ban aldio subir hori hori ere Baila. o sea, normalean oso eh esa no kezu entzasana du desprestigiatzeko, hori da, eta... Baina, eta gaina hori... Araztua, hori baino gehiago izaten da, horri beldurra eta eta ez dain besteako. Bildurra asko sokerragoa da. Ez egitea, ez sortzea bildurra gatik, e, dies nahizelako inorre horri buruz hitz egiteko, ez? Zergatik jarri barret dire izena, gai honi buruz besteai. Horako bildur guztu aile egiten geldiarazi eta bai eta, eta gero hasiko baginatanak sortzen eta bakana ni hartuko e, gai haut sakonduko eta pu Daniestea, es decir, siku bagina. Ba, bai, serine. En bingo gauzei begira. Serien ustened, emeno ainda gutzi zan genun, piskat ba, bueno, ez estaba ido, bueno, saido, así Nola, es bere garaian bafantzinak, zauden, errati, bueno, eh. Ya, ja, vale, bai, sin bai, bai. cicrata, perroguei utz dauka. Ba, hoyo ja, ba. eta, eta, eta eta ikusten genun, nola segarrantzituaengo adibez ekarri genun, ba, Kolombiar batzuk, eh, bazuka, ba. la gumbaçu. Itzaiteko Kolombia Cartagena buruz, desagertuari buruz Borus da eta bueno, gaur egun esaten zu joeske guri hemen eh, Radio Euskadi esto no nos dan el, el, el micro no? tambien industria en biorduitza egiten super esto tasatuen hostia hemen ninguna no ada gora internete bidos Colombia menzutenari dira dizen bidaltzen Gurem el juebo, va pa no sé qué. O sea, igual guk, gure chiquitasuneran de la una, o yeah. sea, hostia, va ba, ba, ba, oh, ba, que... gauza, rativoa bestela. Vai, vai, vai, e Euskadiera daude medio batzuk de Dena la contraactuatera ere, si sales de, de sales del redil, a por ti, o bai, bai, bai, ta pasa. Ja, Orial sin siligrativi bestela ko garrantzitsua da horretako hor, hor, ba, iratik esateko, ostea, askea da. Betxu hemen, eh, Hemen gaude eh botatzen dugu aires zuetorriza gaurta gonbiatu bezala botatzen dugu, da hemen galditzen da hau grabatu dago eta aurra tratatzen da ezakik zen iritsiko da ezakik bai hor dago eta jo esaten naguneak ki ostias pero hoy urte paseo atlantican e, berdia holako za bai ta berdia holako komi osea solichares bai, jel... e, porque estela ya eta el la nari o sea un sanchu bai zu eusten dio zutenak Ba, Ze, garaibatean jende asko biltzen zen, emendu ez Oida, oida Mehan jendea boindabil oso esdu sinisten eta bizkarra baten diago Oida, dio. Zeran, zentzileko garaita eta zentzileko ez Zabatetzen du jarraitzen Oida, oida ba, Ezen, enena jende asko itzakitzen du ez, eh, Konkretamente zentzileko garaia buruz Errean ezakitzen bat, eh ba, ba, Eta oso ondo Eta gu gau de hemen, eta gau de putamar Gua hiki, ha Eta jarraitu desaketik beste Baina, baina Berrogei urte, gugualez, ba, ba, ba. baina beste batzuk Bara, guadibizta seginean Gizdeia bezala, gaztainon bertiak Zinen itzaldiak egiten ez, ba, Lokala berriak ba, egiten Eta boia, ja, bosgarren, bosgarren urtea Daramago egiten, eta bueno, naiko Artu du, bentsat, leku bezala e, Zagatzen galako ere Igual, ekartzen gauzak Bestetan ez dina claro. O ez duten nahi na, e, atera, jan beti Erek, e, ba, kontrasenak sortzeko Da, e, plato hor zuen duzea ba, Zea librea da, loka, eta hor juten dena Estatu dena llora, no somos ni de un partido ni e no sé, lo que tú eres, Irikia, hola Gonzalo, la Torrena va veria esa, estaba hacer entzutea vera, eh? Oiga, estaba era ido a cargo estatu dena, eh? Por loan, creo bueno, horida, horida. Eso la conza va decir. Sarriona india de naos o por eso politizar. Esta ahí batzuk estatu deusa que usted, oso tío, vale. Para indromago, la hostia, eso la no, y E... Ah, eta por zerto, nire aurreko komikia zan e... Sari komikia. komikita, bueno, zan bilduga bat e... vale. nik bostorri egin intun, baina zean e, komikikin lez berreinak eta beti, benen egin hon, hogei urtekin hogei <cười> eta beti askaren berra ogeita lau vale. ozatura ogeita lau urte, eta gau guatzen naiz nice, pentsatu, zau, tipo hau desagertua dago orduan ez genekin eskuban ez ezerrez, zinun zion eta amestu dut, ez Pero en un debatean igual eh, eh, jo, eh el Garrigonneis Braekit eh tamango yo está con chico yo comí ya eta... eta El kartuz eh, no, va Ordual o sea gasta yo ah, el kartuz un que fuera tú lo jara sea. <laughs> Va y tasakit no. Eta izan super banal, super... Eta jende pilo bat atxetik eta... Dira. Eta, ah, eta ba, momentu batean ikusi enan portala hori izan zun... Ah, hau ikusinon, kuban baila. nengoela eritsi zitzaidan... Eta izan, bai, hori ba, gertatzen ari izan, jo, hori tozten ari gela horain, eta garo, dago flipene... Klaro, tío, bai... Korlaboratu du ba. gauza pilo batekin, abestiak okay. izan, eta... Da, dago, bera, sarri eskriba... Sarri, guretzako oso... Zan horako alo mitiko bat claro, Beti argazke berdina Ibno bat Ibno bat dauka horre Hoire ah, bai <laughs> Zan horako Atxaga ikusten zerun zartzen. Baina, ze hori, argazki, berberdita. Imbaginatu zenezake, eh, bibi <hisa> <hisa> gazte, <hisa> bat, ta, regeneraba. Agutxo, bera, eia, ja, kanak, atxaga bezala. <hisa> Eta, eia, honetaz, gauduena, adibiaz, lehenosan dugu pixkat, independentearen atalinola, martxan jarretzen duzun, izanbein atatzen duzute, edo, eh, egun, no, egunelo, independentea eguno atatzena. Independente Eta, bina, gauz da da, a paperezkoa bakarra, bai, papera egin 2008a irun, right. oh, eta balauen saiatu baina... Baina, baina jarretu da... Ni lan anekan, saiatu nintzen, baina... Baina jarretzen du, bueno, proieko bestela jarretu... Baina bai, du, jarretzen du, eta eta... Jarretu bar du. <hihai> baina jarretu bar du. Eta, bai. a berre... Eta, haigia baita ikusten, a berre ingo edugun... Ba ikerketa jentzi, jentzi bat edo... Antolatu pisa gehiago. Bai, debe ganan jaibasegoen PPR eta talo. Bueno. Bai, et, ba, ba, dago pizkat. Ondorengoekin eh? ari gera itz egiten, hauztar, desde la ba, ba, eta, eh, arkait festibalesekin horrek ondiago giñan pizkat. Bai, hori ez bezun ez bitan eta ez da ezun hori, es, Bizkaia, hori, es. Faltan berare dago bere gauz egiten gauza, ba, ba. kolaborazioa, baina ez dago zerbait eh, horresta. Ni uste dut oso garrantzitsu da. Ba. Bai. Biten moztu zuten, zerbait egatik moztu moztu no zuten Biten, zena dizu, Arribeltze eta Kalegorria bai. eta, eta beste guztiak, o egin sea, ere bai, bai. egin zeukan ekazetatik e, atala, baina garaia ez idea ganas dauko Gara du, Gares, gare. de dau caso, oh, o da jarraitzen du ganas de refete dauko su los ratos bildu ikergeta sail bat bildu esta asistitzen baile. bakoitzean eh, Egura jaso baina no. hostia eske que, ba, adata es, iguales oso con siete du Gara dala tipo egin eh. Ez hablabaite, ez dago tuduna gerenteria. Gerenteria. Gerenteria. Ori eta ez dut aipatzen garen, eh, ez dut gerenteria hartzente. Bai, creo que lo había dado, ahora iban vais hori, bai sintilik, ba, bueno, daude beste modu bat. Bai, hori, tío. Haberlo entrado la dago bai. Ah Vayan, bueno, zeretik Zerriti merrata, esaten dezune, ez es kontrainformazio baizik eta agenda propio ba Oida, Agenda eh, propio ba de venga, guazen bueno, gai hauek edo besteak egaratzea Txiki asko elkartuta Bai, baina nola elkartzen zara, nola o sea, konfiguratzen ba, esa, zara Osa ba, ba, ba. o sea, da, gaudenak oso dispersatuak, tío ba, ba. Oso, ba, taleno e... batzeagoen batzeuden eh, amankomuneko elburu batzuk Bain, nor sinisten du independenzean Lo insistenduo. Socialism, socialismoan, socialismoan. Oia, osea, ni usten, ni ondo ondo dagola ondo ondo dagola eh begiratzen dena bentsat, argita argi dago, ba pizkatore igual gizartean gertatzen dira, ba oia gertatzen da, islada, es, ba gau jendeak, ikusten dut, askotan itzen dugu eta ikusten dugu. Ba, eroser gauza, ba, adibez, askenekoa Palestinaren gaia es, hor bai. izan da. Ez, baina, baina guzti, mugitu da jendea, baina betikoa, Ez gero ikuste zu jendeak, ba, osea, bola, eta gero gauza konkretua, ordan berdat zerbait, eh, ga gau, gau bezala, gori dugu, gero itzen gadu pizka distortzea. Ba, pasatua la mitad de eta la mera Terraza, terraza gustia. Gustu hor esa la mera, la mera eri jende asko bildu da. Me han visto General, mira a otro lado, o sea, se va a o sea, nik, askotan bai, baude bai, manifestazioak lortzen dira grebak mm. bai, no eta bar. Baña askotan la casetizazioa e debe te no arregue con el artículo 1. No la divide ese la viste igual si es así que llena, baina direla es dijo a zera inura. Oiga, vaya. Bai, bai. Eso son otro trato de egiteko Ba, sindikatuek sindikatuak dituzte ezkuntzako manifestazioan ah, eta irakasle guztia joetendia el decir. Bueno, ba, en algún konkretua concretualtiendo pero en zago, que esto sea, herri bezela dago, oh, como... da. eta Diego usa, hoy ba, da beste da cagun beste gauso folclórico so, bezala bezela, so. ba. Ez ezag dago eragile eta eraginkortasun horren, hau o sea, gino dugu aurlortzeko eta erabakiko hortasun Ba, nire usteet, askan aldean guadibidez esaten gengustialen gunean, du ginen egiten pixkatea agenda eta hostia Erria, no? Asilea urtarri da, atope, ba, arostegia, zagize, ba, ba, ba, Ba, badago, badago baina ez que da hori da, arostegian, 11.000 pertsona, 10.000 pertsona, 10.000 pertsona, hostia Eta dakitzen ba, baina gero dago Osa, itenda e, e, gauz e, gai horrekin bian, Gero berriro Bagoitza bere, ez dago Zerbait elkartzen dugunan, atzio bezera ozakir, ja. Zerbait konun el reto. Eh, bai, eta, bueno, hori da, oida ez ezakago la bonita mágica, solía esquenean, es es vayan que escarido no da caguta, bueno, me ha bai. mentza posgarria da, ba, hori, holako gauza ateratzea eta zabaltzea algún en los <risa> círculos se <risa> bai, bai, ja, bueno, hori aos haokoa, ez da gizer, izalde, hori mantendo da Va, va, lo, sincéde, bi, mal, bueno. la, que nos oyen 5 por 5, nos oyen, pero bueno, horda. Oh. Vale, it's igual de que El terraza o España rara. Joder, desde luego terraza era que se momentu tío Artunio Vaya horia, o sea, ahorita con la meda más de tus allowed. Te decir allowed, no con ese. Te tiró divato la chorro, a ver, vaya chorrada, mata tu. pasivo, chorrada bata matando, vaya, Aisha ere al colecura, A colismo. Ahora la real. Ahí pa al lado de gotas. Lenorzan poteoa. Zutik. Ba, e, txikiteo, poteo hitza gain eta batetik bestera eta juten zien mugitzen eta juten zien jende ezberdina igusten. Ba, ba. eta orain zaude. Eta, or, eta, eta orain zaude, eta, eta, eta, eh? eta orain zaude zure talde txorekin mai e, berdinan bi ordu pasatzen zaiz du zure Eta, zaildu, burtia, eta bat, orre, Ibargono, jo, eske hori hori aldatzen zaud, debekatse aterrazak. Ba, erritar plataforma bat Lentas una. Eta ke bai, eh. O sea, un me gustia geresa ngote, guraso or terraza, esan xerita plan. Es que le dela nola hau gite zuten, eh, zituzten gauzak ere elkartzeko, ¿es? Ta bai, tapaderas, ja. Vale no, potea, eran eta dizen que gure garaitan. Gure, gaur gure, ozera, mesoena behora da Atena ba. urte batzuk, ez alten e, e, zer Edo gauza egiteko, bai, okupazio bat Ez lagu zer mila gauza e, Betitentzen hor bai, Padrean atakien bestarekin Gelitzen zenien, baina tira, edo, telegon, eta hori Eta hori kartzen zen, ez genun ez, ezuden genun, ez genun ez claro. ez den, e, Twitter, ba, guaz, kabari, eta Eta hori lan zan, eta hori zen eta horian hostia eta ni gustatzen da hori ez? eta eta gaur bueno, bu horietarra gero eh? gozi hartzun, oi hartzun, goa, hartzun jaioa, eta, ne, le hartzungoa hoiz eta eta le stone eta hori torcha da ez da e, donostia karra donostia torri zero rea baina eske guzuko tezago sin errita e, euskalerrikoa lezo dena da eta dena da gustira De nada, de terraza, Bucata. de nada, de ser y tal. tardeo, de esos de moda. Tardeo, el arroz. <ríe> sí. se... Hablaremos otro día sobre el tardeo. Ahora, te... sí. Arraso ya no, oigan. Terraza que españolista, tío. Tardeo, desde luego, españolista imperialista. Ali alienación... Ba, ikusten uzun mesela, amen, orain esan duguna ba atatzia gaipila bat, eh, ba, <risa> De da, de torneo. Ba, gero ja za deni gue, pero out, no? No, no, bi ordu ostira batean, eta no betetzen zure ba, ikusi ikusten zu. Kasnean, eh, ba, bali e, ba, gogoa go, eta biru ona dago, ba antzatzen dira ideia gora. Orduan, ba, da. Gero, baina begarren blokeare sartu berko dugu, pixka bat Baina, bueno, pixka bat igual ditzenko dugu gaur, esan dugun bezala e, e, Aldatu zegoen, baina usteet, nahiko azkenean saio no? ondo data zegoen Baina egen zurekin ondo bintzatu dugu Eta eta beste partea zen, egitearena zasejarari buruz Baina, baina, ori utzeko dugu estateako, baina bai, hitzenko dugu pixka bat, zer gertatu den gaur Vale, eh, no las tuzen gaurkoa eta diar da torre. Di vale. eh, ba, gure teknikoa aurtik kan badago. Musika bizkai jarriko dugu eta azkeneko eta eta goida. Vale, cambiamos, cambiamos de tercio. Ya ahora bai, le echamos. Erraldo iba distira Ageri da pixkanaka etxe hilaren atzean Troiako zaldi bada Geldi ez Mendebaldea bere kulparen kontra Ondamen dinatura la ketan norberarena Cocaína eta, eta Prozac arrastoak Erreketan Aurriz oriande Mundu batez duen len señalaea xayada non eta no la así zen azaltzea denokan geldiri lu stripoanitz batean nor berè coche anor berè stripun personalean kontainerrak eta Kontinenteak zutan inoizeta Inon itzaltzen ez den bat Ez daukaguna Da mine maten diguna Da horretan laburlikiek edena Euforia Routa ko arrainssar da hipnótico en coreografía. Estamos equivocados que nos vuelvan nunca más Mataca sin compasión, piénta primero, dale por, nadie nunca nunca más Arriz, bueno. musika, bueno, ikusi dute jarri musika pixka bat Fasismoaren inguruko musika, ba, esan dugun bezala Ba, bueno, eh, azte honetan, horiretan Bueno, egia eh, da, daramak gula denborazko Fasismoa gola eta bera, eh, leku askotatik, ez Ba, bai, Internacional Maian eta bai, Herri Maian Eta bai, leku askotatik, azte nahi digute Egunero Fasismoa, beha, bueno, azte... E, aste honetan jakin izan genuen jakin izan zuun herria ba, erarun e, ba, e, bueno, bat honetako bihar museekoak naiztaragin oteek ditzuuen ekitaldi batez e, jaima bat nautela jarri propaganda banatzeko. Ordan horren inguruan ba, bueno, e, zorionez ezanmar eh, dela ba, bueno, herri mugimendua ba, ba, elkartu da eta bueno, e, aste batean izan da aste batean Hora, ba, elkartu astelenean elkartu zen jende bat, de, de jaldi bat ondu zen, eta bueno, eragile pila bat ondu zen, hemen, hemen gobat zuke ondu ginen bertan. Bai, zintzilik errati bezala batzukuntzien, gero beste bat zukeak auzu elkarte maian, e, mugimendu feminista, gazte mugimendua, sindikal mugimendua, oza, guzti den, nahiko mugimendua nintza elkartu zen, eta bueno, horren duzen estabeidan zeregin, hauen aurrean, ez, nazien aurrean zeregin. Eta bueno, ez zegoen e, ere, denborazko, estabaidatzeko, porque ya hemen zegoen mobida, eta zerbaitin bar zen, orduan, erabakitzen, ba, e, gau gaurko, ba, e, gaur e, hostilalagu eta goterako, ba, manifa altzen potentena eta anitzena izatea, ba, erakusteko horereta, antifasista dela, bere zera guztiekin, ez? Eta arduan, bueno, e, horretan e, jarri zen jendea, eta egun duzen e, astazkenean e, prentxaurreko bat Egun da piko bertxona agertu ziren, eta bueno, oso, izan, oso bintzat oso andan du da Badegu, astazkeneko prentxaurrekoaren audioa, badegu, jartzen dugu e, Gaurkoa ez dugu jarriko zen Ez Gaukoa luzea izan da, ta, gaina hau dira etzen Horre ikaitzen Horre da, jarriko dugu hori <laughs> <laughs> ja, Jarriko dugu, agastezko mm horikoa -hmm. vale. eta horrela Gau gara beraia ikusten den zelta zikoan Horre eta errenteriako Erritara pildu gara gaurkoan horrek honetan itzordu baten berri emateko Bernikako nikako erautxetatik Bizi berritu den herria da euskal herria Garaiko fasiste nahi izan zuten Herria da gurea Ondoren berrogei urte zerepresio gordinak Asan behar izan zuen herria da gurea Gure nortasuna okatu ziguten, Euskara erabiltzea eta ikastea debekatu. Emakumeok menpeko eta meneko bizita, bizitzetara kondenatu, xerso eta identitate disidenzia kukatu. Baina zapatkuntzaren aurrean altxazen herria ere bada badagurea. Borokaren bidez langilontzat eskubideak irabazi zituena. Jatorrez berriak apatu zituena herri gintzari bultzada emanez. Emakumeen estudien alde borokatu zena. Euskarari bultzada eman ziona. Francisen ereriketaren aurrean altxazena. Larrutik horreindu genuen, baina hemen gaude. Larumatean, batean, Gernika bombarratu zutenen onjordekoak etorriko dira euremanderarekin eta agendarekin. Herri honetan duten ukazia probeztu eta guprogokatzea datoz horire eta errenteriara. Ona ez atoz, Boskabilla. Ez atoz, Baskide gehiagoaren bila. Ona datoz, jakin hemen borrokaren genarologia indatsua dagoela. Herri borrokara dela delako Hona Ona datoz, jakin Erri honetan eskubideen aldeko borrokak askotarikoak izan direla eta hemen betetako herri bat dagoela. Gu, pauso bat aurrera ematera gatoz. Haie gu pauso bat zera ematera nahi dute, baina gu aurrera goaz. Pauso bat aurrera gu ur eskubideen eta askarazunaren alde. Gabriel Kartu garen arteko konflentzia da, erri honen izaera marrazten duena. Anitzen arteko herri komunitarioa, askotarikoen arteko aliantza. Sin gintza gauden gure herriaren alde elkarrekin ekinez, eskubide taskalazu gehiagoren alde lerogatuz, oldarrari fasistari batak itxiko dezkiogola. Horregatik, Ostrial honetan, otsailako 21, arratsaleko 7etan, herriko plaza abiatuta, mobilizazio zabal, indartzu eta lei bat egin dugu herrian zehar. Herriko zenbait eragile eta norbanako deiturako mobilizazio izango da Ostrialefa, eta herritara gomendatu nahi dut parte hartzea. Ostrialeko herrita roldaren bidez gure herriaren izaera eta hortasun antifasista erakutsiko dugu. Larun batean, gure herriko kaleak eta etxetako balkoiak aldariz beteko ditugu izaera hori bera sendotuz. Eta aldi berean bax zero fasizmaren edo gutxi esteko eta provokazio danez erotzeko eskatzen dugu. Gure herrian eta gure bizitzetan otsalak izaten jarrai dezatela. Oraina aurregatuz gurea edokizuna Bueno, hoy están siendo la este azkeneko protesta horregoa. Gaur manifa, oso... potentea, bai, potente, potentea, color hecho, ba. azken mundiar <güls> bueno, horren beste ikurri, na horren beste bandera right. ikuste manifestan, manifestan. Uh -huh. Bai, y bueno, ta usted izan dela, eh, bueno, tan ni ustedes están de bueno, era usteko esaten zera goz bada, esatea teorikoki zer den hor ingo eingo zuela eh bat, eh e, fasizmoaren aurkako arresi bat, bai, hemen ikusi dargita da garbi horren eta hori ez du naikendu, ez du ez dukentzen, ba, eia da, eh, ba badagola fasistak ere gure inguruan da dabiltzatela eta e. bueno, e, argi gelditu da horre, eta horren aurka dagoela, baina mundika jarritu behar dugu eh hori e, fasizmoa proklastenez, fasizmoaren e, hauek etortzea hau eketortzea baino ze hau ekorri ta Zismaren arriskua gelloa e, edabidetan eguneroko dos, poz, pozoi dosia sartzen digutela. Gero inguruan haitu behar izaten dituzula. Vai, Ma, vai. Saret sozialetara, nasko bultzen dira. So, so, so, eta nasko, eta gero ingurukuei haitu behar diezu, e, zakit e, lanean oain dela gutxe bateke jantzidan. Ez eske los inmigrantes kondiziona mi bida. Uhum. Sí, o están ocupando no, no, no, A mí me Horida, horida, gai hori, tío Nere, o sea, jortzuna Guna gona en artean, o eso es algo Ni flipaturo Ni o sea, fascismo en el conto Ni tío, me hagués un pizca Arreta a ver si ha Bueno, para dar de la coga, o sea, pillo bad, Baitare Baina, no, reekin, tío, eldurin Bueno, baiada una pasada Ocupazioarekin, vale. no la vale, Ocupazioarekin, ni ten idea de la campaña Pues ocupatauek Nia zira nerdein broma tan hartzen. Bai. Hori da, estatu operazio bat, tio, irutzen zait. Bai. Bai, e, ez agotera diari bat, kalatu dana, danat. Ez agotera diari bat, ez dutena sartzen. Berri bat, okupazioa. Bai, eta gero, gero e, okupazioa za ba, parte, gero... Bai, gero, eh? Zara da, eh? Es? Ose eskeda, lakoitzen, nah, nah, nah. bai, eh? Egunero da, e, eta, Miranda eta, Olako mahi ba bezala. Bai, eta horretaz a parte, e, horretaz a parte, bon, ni telebista ez dut, eh, iten dutolan ikuste dut, eta batean baina bai, daude no sostendia idagarki pillabat de no se que el seguro no se que desocupa eh? pon ah, por, una, por una esto vai, anti, dia... alarme, alarma un no se que atanzendia alarma no se no te preocupa que te ocupen tu casa va va va va bai que compras el pan no digo no? de, de, del... duela urte batzuk zian gure gurasoen belaundaldekoen artean ba astendian sigiste ya ba elduz direla eta beldurrekin, aber rumanuak sartuko zaien. Hori zan beldurra. Eta oraen entzun duan, gure belaun aldian hori jendea pentsetan duzu eta la porretan, eta sartuko zizela moroak etxera. Eta eta gero ezingo dituzula bota irurtetan. Hori da, hori da, oza nik emelan a ber, justo gaur jakin dugu kasu bat, nire ez dakatzen ikusi. Oza, du kasu bat nik ezagutzen benetan, Egoar zuek baten bat, jundana e, bat, e, oporretan eta sartu zizkietela <gülüyor> muarroak eta ya, auga, e, Eta gero, hauda ez dituna bota e, Ezak izanek esaten zuen Ezak izanek esaten zuen ez, Ezak izanek esaten ez, zuen Ne Sartze no, e? degutela, e, aberatzen arazoak guriak izango balira bezala <gülüyor> Igual a vera chak, eh amar etxe dituna. Aclaro. Ah, igual bato con batzio. Mucha la calago. Mucha baina anedute, ara nabar echa, ori hoietan azaltzen dituzte eta nabaritzen da, ah, baina ez da ber be, etxea, egun ere kochea galdu duna, ez? Zaizkiote <laughs> Bai, bai, bai, bai Bai, bai, bai Ni ustendet, ere, bueno Egun hau eta esan dugun bezala Eta bilera horreta Eta guztio naik Atazen bezala, rolloa, beldurra ez da izan behar talde bat No, porque honduzten ez dago Ba, menest daude talde batean Sortuta, en plan, como Ba, baina, aloro Ez que da, zarzen digutela Ez dute behar talderik Bai, ziketa zarzen digutegute Ola proposiak Nik horregatik, horregatik, horregatik, bauksekoa, biharkoa A ber. Eh, Denorri zorratzen dugu. Denorri zorratzen digu nazi e, nazizekin batzuk gure herri ratortzea. Baina geio da folklorikoa. Beraitek saltzeko eh e, sortzeko edukiak eh bideo batzuk sortuko dituzte, hoiek mugituko dituzte sare eta tal, eta ja sta. Bai, 2.0. Maña herrian herrian zein izango du? Eh naziz izango ditugu box Ez. Nasie gehi... España bai. Nazi gehi zuzengo ditugu e, egunero egunero bai. sartzen diguten dosi nazkarri hori edabideak sare sozialak, hoida, bai. hoida, arrisku hor dago. Bai, bai. Eta arriskoa da e, erosten dugula eh poder hecho en discurso. Bai. gabe, batzuetan askotan inconsciente, baina e, dela, orain dela urte batzuk zen eh eh no bazan eh impuesto de herencia o Sartu nahi zutela, kobratu nahi zutela kobratzen zuten Eusak izan egon mila euro baina Baina goetik gan Eta egunero zenitun edabideetan Eta jendeoko preukupatu da e Baina du... Oera Aberatxera arazoak bueno, Aberatxera arazoak eh, Eta guzti nizten Ni guzti dut lehenko gunean e, Itzakiten jendearekin eta bueno Jera e, ba. huetan taula, bateratzerakoan ba, no, Jendearekin mintzatzen, ba hemen Igual, ba hemen ez da inbeste, euskal erria No sege, bueno ni, Nik guzti dut kontuzitzen kontuz behar dugula Alde batetik, horretan bertan Bosekoak berreun boto eta dut, eh Bai, neizume zure kontatu bi han boto Azkena hauteskunetan. Ez da gutxi. Ora 2100 e, argi dago ez diela gehiel naizunami ahor daude. Zeran, Ea, bela, entzaga, da ez da que bian kezka garriena da le nosan deguna este e, jutentzia, piska terraza batean o tarnata batea, ofizial e, bizitza eran municipal merkatu, era kola eta entzuten dena da hori. Hostea, eske esko noskitan todo. E, ah, bueno, da ori... entzuten horretan bertan e, berduan eta Vai. esan duguna Hori da fastismoa. No no mani, es que ya, eh, bakiteta, eta entzundu zure, bisila gunari, la gunari, right. o sea, hemengo jendeari, estaba oso di discurso, discurso, discurso erosten hoyek herosten ditugula. Adibidez, ah, eh, Donostiako ha no. ditugu, Donostiako udaletxeak vale. eh, kalekofari solidarioak debekatu zitunean, oso osorik Jantson, eh, peperen discurso fastista. Osoric. Osorik. Eta udaletxeak bermatuzun Eta horragatik, horregaz, o, o, o sea, horre, eh, el eh, eh, no sé, ko, no sé orain, eh, zina, nahi, o sea, behardunei, ematen. Ba, ba, ba. Es que es que es que Le tengo bizitza, o sea. Le tengo sayo a, le tengo sayo a ingenio nagusia ingenio en Kaixo, eh, eta, ba, eta, eta esatenzun, eh, beraiek debekatu aurretikan, zerbitzu sozialetatik Bideratzen die zidetela jendea. Osea, guk ezin dizuegu ez eraman, baina gaitu, leku hauetan, eh, e, afari, beroa. Eta gero debekatzen dute. <gülüyor> en fin, bueno, <gülüyor> ba, ni gustatu eso tenera, Arazo que daukagula da e, ucalcula, egiturak. Baina, bueno, igual ez egitu erakorriretan Baina irunen badago egitura bat Adibidez Baina, bueno, atatzea bentza pintak egiten atatzen dira Oia da ya bauzua gehiago Karakasitan Karakasitan ja petan hau txekiba Baina, bai, eta, bueno Pintak ja, ja, egitura ez ez Ezago egitura, baina bai. Ba, ni, ni ni usten pixat, e, inber, e, inberdugula, ba, e, de, de, da pizkat, eh mer izan fasizmoa dagola, o sea, esaten den, bueno, este debate, ¿no? El fascismo es la decadencia de, del capitalismo, no? O sea, es que al fin y al cabo, el capitalismo de aquí uno a dagoen, o sea, no a dagoen, dago la dago vuelta gata. Bueno, azkenean es que populismoa erabiltzen dute, ba, bueno, zer da esgagun Campora, vaya, bueno, oso ezanguratua da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 Kentzea pixka bat e, gure konplejo guztiak, oza, sea, bakoitzagea e, lehenko batekoa, baina ze batzen gaitu, oza, sea, beraiek, e, ka, e, kapitalistak eta fasiztak elkartzen diren moduan, zinberat egin bat ere, herritarrak ba, eta zera, elkartzea antifasizmaren barruan, oza, sea, bonos minimos, no? Hor bai, goraipatzia, herrian indan nola erantzuna momentuan, eta nola inbeste jende ezberdin batekin duan, batinduan, plataforma bateratu batetan, ba erantzuna emateko ez. Eta oso bueno, oso anitza san. eta no, zer bateko dira, izan da azu batean, bai bai. Hori da, eta TVten norrela bai, bai, bai, ja. zerba eta tantolatzeko erantzun bat emateko. Uh -huh. Ba, uni honen, unen, unen, gogo, abogado del diablo. Na, Orzodenbatzuk adibidez. Ez ai, eh, Ukrainako nazue dituzte. Eta gero, eh, osa, a ver, Pero lo que hemos dicho, bajo mínimos, en 2000, va oletan sigistu zuten. Erofalestinerei baña, baña eskaletiki eta ez da bat bandera ukraniakoa. Eraikultsobat, claro, baña. Orda medio dugu. Telebistatik botatzen izute Eta jaten dugu. Dale. Tal cual, tal, tal cual. cual. Tal cual. Esta crítica esta o sea, palestinerekin daude gente geiago. Televista dagoelako. Piskata galde. Es verdad. Porque porque piscata. Zan, la guerra de Putin, la guerra de Putin, va, la guerra va, de Putin. Y ahora está lo de, podéis queáis hacer la esto de Hamás. Oye, a Palestina, bueno, a Palestina, a Palestina Palestina ni asco doratzen ez, a serako. Uh, eh, urriaco Urriaco uh, de Quintzatagero eh, Claro eh, Aceraco Asterete Biaste Gente asco eh, Hostia Es que los de jamás Si yo esto es claro. Es que este leviste en botas Tu ten Jamás Ejatez Y tu estela Humea Cosa Que vale, si dice, vale. es la que dice En la que ¿Vale? se La Jaioberriaga eh, Que es la que dice La enza, la, eh, la, eh, la La vale, o Sabes bueno, bueno, se o sea, tú Hostia Es de eso de, es, gente, O sea Desberdin zerran propaganda berke mercada ba tan ni galea eta ni gaitorri nikuz dut baiagoia gotan esan dio dala ni galea ez hartzeno no, gaina euskaldun euskaldunen artean euskaldunok jan dugun gure guri esan ezan ezan osan tal cual eh? tal cual o sea bai eskala ja Baia, gauza da, eh e, gu jakinda. da bideo hiek ze esaten zuten gutaz, gero eh erabiltzen ditugu informatzeko beste beste ibulu. aurrekoan, eh, zerrendia ke idichi 40 urte ondoren eta ikustea eh jendea elkorreo el irakurtzen, eh. Ja, Oia, bai, ez da, da. bai. Ja, o sea, beretan da, como ya, eske Nik ikusi da labu baten aita etakoa. El Diario Vasco ta berno batean pentsatzen hartuzula momentu baten ze hori ulertzen eta eh? bernan bali ez ge hor bere periodu hasan hostia tio pero eh, si cozun el oso cozones baitzeko ah claro <risa> primera <risa> <risa> necesidad gente pentsatzen deu aitzaque hoy askotan vai, vai, vai, vai, vai. o los deportes o no se que bai bai <risa> pentsatzen deu Gela oso inteligenteak eta, eta bueno, badakigula, ez digula afektatuko, ez? Oh, ez? Eta nik uste, e, burbuña dala sabela bezala. Osa, zuk sartzen desuna barruan, digeritetezuk eta gero botako desu, baina geldizan da asko barruan. Osa, <risa> o sea, behar entetik sartzen desuna, Ne negu batean geratzen da. Gero, gero, gero, Bueno, ba, ba esan dagoa, hau e, ematen du beste, oza, e, itzen dugu saio, bueno, gure irrazioan askotan itzen dugu e, fasismoa, antifasismoaz, azken, porque, bueno, lotu dugu gai batzuk ere mundu maian, bian, bueno, gaurkoan izan dugu hemen, hemen, hau, gertatu da lako, bian, bueno, oandikan, argitazta, bueno, bihar, bihar da eguna etorriko direnak, e, ez dakibu zer gertatuko den, oza, e, pixkat igual, ja partatu dugula biliretan esatea, E, alde batetik, aposto egin zen Gorko Manifa egitea Eta gero estabeida bat egin egon zen, Herri mugimenduan Haber zeregin biar, ez? Eta hori zegoen Eta ezin ez jen ados hartzen, ez? Batzuk esatu zen aurre egitea claro, ez, ez, da, ez aki zeregin, ez erori provokazio eta bo, usted, azkenean, Eta guen, ni usteit, askenean Nik eta askoria katutene buruan Eta askenean hartu zen, ni usted, Erabaki nentsako ona izan zela bueno, ez, da, ez da, ez er mu, e, montatuko Zea, baina Egoitza, eldua da maian, e, mahoitza, elduara, ez da, duetak egitea nahi duena o alduena. Eta e, interes garrida hori. Ba, interes da, porque bazegoen ez da bai da bat, hori, ba, ez zer, egin zerbait paraleloki, ez aki zer, ta hor duan, eustet, hori sortuko zula, azkenean, ba, gure harteko ez, jendea, ba, ekartzen e, mazutzu, e, ikuspegi dezberdina, bueno, ikuspegi ez, baina, bai, e, gauza egiteko forma ezberdinekin, alda gertatuta, gertatu da, gure artean azkenean, Elitzen bat besteari hau ez da, ondo, zean, bueno, en malo zena, Eta ni usted Ekarren eh, kontra nahi, Ni usted, eh, oso interes izan zen, estabeida ondoen esan Eta, bueno, gu ingo dugu deitu eh, herria bat austiraleako Hor, aldo, jende guzti atera Eta gero, larun batekoa, que pase, lor Ez da, geta, ni usted, mi pertson alki, ondo, ondo ikusten dut eh, Hori Nikor bai aipatzeko titular e, Mediotatik hartutakua gaurko manifan ondoren Itzak, oarsualdeko itzak, e, bueno, ateraduan titularra izan da Herriarrez izendoa fascismoaren aurka Eta naizek adibidez ateraduana Ultraeskuñaren agerpen txikiari Herri erantzun erraldoia eman diote errenterian e, Bai beste medio asko jaso dute baskinfo.net Alemaniaera zere jarri dutela Eta, bueno, fascista zari eta, bueno, ia omen da biltza, naiko nervioso. En ikustedet biar, herrira gerturazen dia zenian, de xente herrian topatuko duten dekorazio. Horregatik, bueno, badiru ia nervioso jarri diazela, amentsa deklarazio politxu batzuk. Ante las amenazas de ETA EH Bildu, este sábado estaremos en Rentería, en Irún y en Las Arte. Allí os necesitamos, porque allí es donde está en juego la defensa de España, la defensa de la libertad, de la justicia, en definitiva, la defensa de la verdad. Necesitamos que nos acompañéis para que se vea que toda España realmente, en un grito unido, Lucha por su libertad, por su esencia, junto a nuestros compañeros vascos y puzcuanos. Allí estaremos y allí nos veremos. Muchas gracias a todos aquellos que queráis acompañarnos este sábado en Rentería, en Las Arte y en Irún. Cid campeador. Arriba. Gladiator. Muchas gracias, compañero. Esto es como lo de Inestrías, ¿no? La última vez que vino. Vota su Ana. Estáis enfermos, pero os queremos. Vale, Bueno, va que usa la Se resanaizuen. Egia da. Hoy el Javier rota jubilatu, jubilatu anxiety, tuta. a ver, aparte de esto, Egia da, los bat, Egia o sea, e da, neta gokerrena, da, gok da no la lau la porque torko lau, Eta sortzen duten gustia, eta Egia da, eta hori pentsatu behar dugu Estatu bat, eh, eh, lau e baian estatua tal zertira carte. Se ha nagola, hori da. da, da, gola, ori da, ori right. da de esa ondo hagola erantzuna ematea, porle ni usted Beste la ere, lehen osan dugu guzt, ba bauitza gaude gure pedora, gure aire. gauzetan, eta honetan, lehen osan dugu ez, bauitza... Ni, no? Nik hau, ba, honekin ditut... Nik. Ni usteet, eh, balio izan dudela, elkartzeko, eh, el esateko, eh, astakimuz jelao. Gauitza guztu. Ni honekin ditut beti sentiben kontra jarriak. Osa, alde batetikan, bai, ez da zuz. Nau paiazo etortzen dira, eta montatzen dira. Baina, besta datetikan ere polita da, eh herria aktibatua gutzea ja ben. bai bai dura igual o sea zen bestela hostia e, imagina tu gordatu eta jorgetzula dana terraza terraza utxa hostia ya se mira terraza de becatuta <laughs> automatico estamos <zen>. ya iba tardeo <laughs> bueno a ja, bucatzeko naikusko dou bai igual igual bueno aurremo sarien kontaktu go zertatu de igual aurremo igual Berreskuratuko dugu Jorgetan naagorek bere garaian gintzten belatxauren berio polit bat haiian aproposa da. bukatzeko nahi, nahi badu teknikariak. Eta guntzen era jaaz? hay va de burgo al <ríe> Juro! Sure.